of the emperor. Jason! Jason! Jason! Jason! You were almost a gentle sandwich. <laughs> You're right. That's my game. is incredible. Bomdakolaka. Come breaker. Velkommen folkens til episode 49 og dette blir en skummel episode som er med ehm fokus på skremmende skrekkelige spill för i det namnet seg Halloween. Ehm, um, jag heter fortsatt vi. Jag heter fortsatt Joachim. Och så har med en speciell gäst med oss i her i, kveld, i studio. Uh, kan du introducera dig själv? Jo, tack for att du säger at jag är speciell. Jag är <laughs> inte än. Och ja. Jag en biologisk masse på cirka 90 kilo. Är jag är förtäckerspelare på PC. Mm. Så... Ja, jeg har helst gjort det Selv om jeg har reit en del Konsoler opp i øynene Som har vært Noen har vært brukt mye Og andre nesten ikke ja, Du har vel en, en så godt som ubrukt Playstation 4 i hus Har du ikke det? Jo, nå har han blitt Lagt i skuffer som sånn at han ikke samler fullt så mye støv lenger ja, så sånn, han samler egentlig støv, bare det er ikke støv som kommer det? Ja, det kan man si. Hei, ja. kult. Hva er du skal ta med på for noe spennende i dag, Nej, oui. Nei, siden det er skrekkeepisode, så skal vi jo snakke om spel vi har spilt det siste, som har vært i den sjangeren. Og det er jo litt for å utfordre både meg og deg, Jokka, fordi vi hater jo sånne spill. <laughs> Så vi skal med litt, litt sånn mild psykoanalyse på hvorfor vi unngår sånne spill, og hvorfor personer som Henning spiller sånne spill. For han, Henning sa i opptak, før vi tok opptak, at han elsker å bli skremt når han spiller. Uh, og Henning, du er jo vår lokale Resident evil Expert, siden du har spilt en god del av de, har du ikke? Jo, uh, jeg vet ikke om jeg er en ekspert, men jeg er i hvert fall glad i Resident Evil-spillere. Mm. Jeg skal ikke si noe høyt om filmene, <laughs> Nei, det, men det er ikke noen spiller veldig, å gjøre, så Nei. ja. Men det kommer en uh, serie som ser litt lovende ut. Uh, er det, er det en film eller en serie? Norge, begge eller? deler. Henning, vet du? Ja, det er begge deler. Begge deler. Mm. Mm. Flott. Uh, I første omgang så kan vi snakke om et spil som har alle tre har spilt sammen. Og det er jo uh, Aliens Fireteam Elite, som har kommet ut på samtlige konsoler. Men med uh, har alle sammen kjøpt på pc og så har vi hatt noen eh, tirsdagskvelder der med har eh, skjødet ned mange eh, xenomorphs jeg tror kanskje det blir kalt. Det er jo fra eh, Aliens eh, franskisen da. Eh, altså disse romvesene med, som sikler og legger egg gjennom <coughs> munnen din. Eh, hva inntrykk sitter du med Henning? Eh, etter, jeg vet ikke om jeg har sikkert spilt ti timer av det. Ja, ehm øh, man har väl egentligen spelat Jönnar hela. Mhm. Men øh, hela spel där sånsett. Det var man kan inte kalla det ett skräckspel men det är ju det är ju Alien Side. Och det är ju rätt Men var det någon gång stressigt øh, eller rädd tusenar på tusenar av øh, av aliens och øh, androider. Jag Ja. Mm. Jo. Sen eh, det var. Ja, sunter jag. Jag tyckte det var var käckt då, och så spelare med med dere. Men jag är Jag tror jag, jag tror jag det högt upp på, på, på store på stora spelupplevelserna. Mm. Selv om det var underholdene det, det, det, i de ja. ti timer vi holdt på. Og jeg vil uh, med, med fortsette å spille. Vi må jo lose Joachim og gøyene. Han er jo med på dette, tross alt, de gangene han har ti. Jeg skulle til å si ti timer. Men ikke to timer. <laughs> det du har vært med en av fem ganger. Ja, men det er jo ikke erst, bare det, altså. Ja, men jeg, jeg tenkte att at, at, jeg vet ikke om jeg vil kalle det et skrekspill. Nei. Og det har nok noe med nok tempo til de bare, det er så mange som flyr i trynet på deg hele veien. At i den grad eh, blodet mitt bruser, så er det jo mer fordi det er travelt enn at det er skummelt. Ja, det er mer eh, adrenalin och eh, <laughs> massedrap enn... Eh, enn liksom, at det sniker opp på deg ja. psykologisk sånn som uh, jeg, jeg vil si i et halvt første i filmen, det var jo mer sånn at det var noe skummelt som lurte i, i kulissene ganske lenge ja, og så ble det jo mer og mer sånn uh, action-breaker etter hvert mm. så dette spiller heldig nok på, mot uh, slutten av actionbreker, da. Men det, det er et veldig kult spill, da, det, synes jeg. Jeg er jo glad i samarbeidsspill der ja. vi er på samme lag og det ikke gjør noe om vi har spilt litt ulikt antall timer. Mm. Det, det ble jo bare en spennende utfordring for deg å i, altså, å ha meg med der. <laughs> ja, eh, når du er ikke er med, Joka, så har vi alltid hatt en eller annen sånn eh, alfa-beta-robot som spring rundt og egentlig er så nyttige. Han henger alltid itte og blir hekta i sånne eh som er liksom langt bak i i, i, i gangen som vi må alltid går reddan ut av sånne situasjoner. Ja, det er ikke det, så gøy. Det er hans oppasseryggen worry. Ja ja, ok da vi. Vi smes bringe videre, står han og og, og skyter der de som kommer bak oss. Ok så han der bakrekkje. Ja, ok. Da, ja. da beklager jeg til denne ai som har passat på meg og hendings så bra. Men det er alltid bedre å ha en solid treiemann med oss. Og med, det som jeg likte med spillet, var jo at vi hadde litt forskjellige roller. Henning, hva klasse var du da? Ja, hva var det det hette da? Glemte allerede. Du hadde i hvert fall en del sånne turrets. Det var tingen din. Ja, jeg, jeg, jeg var liksom... Aktiv. Ja, teknikkel uh, et eller annet. Hm. Technician. Nå så han hade i alla fall sett ut uh, törr rötter såna. Men du vi var väl demolition, demolition Man. ja. Så jag stod ju med miniga minne bara liksom spöade kulor ner en sån gang som mycket kunde och så fort kunde. kunne uh, så det var ju väldigt gaj. Eh uh, men du var ju upp i trinnarna liksom, med pumpagly. Um, ja. Og det var Liks veldig... Hvis lengt ned til det der tørrettene, så ja. sprenger jeg og, og kjusser de med poppegler. <laughs> og det er så gøy når vi liksom får at vi utfyller hverandre, at er... vi gjør litt forskjellige ting da. For det blir dumt hvis vi alle har den samme i de nå. Mm. Det var helt forferdeligt å <laughs> spille når du hadde flammekastet. Når du hadde flammekastet, <laughs> ja. Jeg vet ikke hvordan det ser ut hos dere, men uh, meg, Nei, for meg var det, etfor, var det veldig gøy. Nei, var etter Nei, jeg ser ingenting der Flammekasteren uh, ja, uh, Jeg sving Ja, men Jeg kan fortelle dere Det syns i glede Å stå der og bare sprute ill På disse aliensene Altså, jeg får et sånt kakler og ler Fordi det er så mye Det er sånn, du fyller Rommet med ill Og så altså, hører du bare disse aliens skrike, sånn. Det er en glede i det altså. um. Men, men du ja. koster deg sikkert du også, Henning, når du skjøyde de, når de bare liksom splettet av på bakgrunnen. Ja, bak. det, var, det var fint, og når de kom bare fint brekket av at, i en korridor der. <laughs> mm. Pumpet løs. Og du, Jokka, um, hva klasse hadde du? Hette en Phalanx, eller noe sånt? Phalanx. Er det, er det han med skjoldet? Han har digert skjold. Ja, stemmer. Uh, så han er vel litt lignende Henning sin, bare... Jeg tror ikke jeg skal av, jeg bare stå igjen da, når de kommer opp i trynet Ja. Men det er Pumpehaglet som er hovedvåpnet. Ja. Og jeg synes når det kommer så mange aliens, så er det fint å ikke drive av fjensikt men mer skyte fra hofter. Ja. Så altså Pumpehaglet passer meg veldig fint altså. Ja, og så hadde du også sånne egenskaper som, når du brukte de, så gikk det liksom sånn 15-30 sekunder før du kunne bruke det igjen, og hver klasse hadde sin egen uh, egenskap. Jeg hadde for eksempel raketter som kom poppet ut fra skuldrene min, så jeg kunne bare liksom sende ned, og så sprengte det en hel høy med aliens. Uh, og så hadde jeg også en sånn type sånn uh, sjokkbølge som fikk de av meg da, det var mange på mig. Ja. Uh. Så det var jo kjekt å lege med, og så er det liksom sånn rollesystem der du oppgraderer våpne og oppgraderer deg selv. Så de har jo gjort litt ut av uh, spelet, at, liksom, at det er litt mer full i det, enn å bare gå fra rom til rom og skyde alt du ser. Ja, jeg synes jo mm. det her oppgraderingssystemet var ganske snedikt. Med at du må fysisk plassere oppgraderingene på et sånt rutenett. Mm. Og så er det begrenset plass på det rutenettet. har mm. ja. sånn at rett oppgradering virker på sånn... rett våpen, det er en veldig kul måte å gjøre det på. Fikk litt sånn uh, RPG-preg ut av det. Ja, det minner jeg meg om gamle Diablo holdt deg på sig med denne, denne inventoryen der. <laughs> ja, det stemmer. Mm. Men det er kult at du ikke bare kan oppgradere alt i øst og vest, men at du må prioritere litt. Så nei, jeg gleder meg til å spille ja, og... de neste 3-4 timene i spillet der, altså. Ja. Mm. Jeg vet ikke om vi... altså nå har jo jeg Henning rundet det, så vi kan jo enten fortsette å bruke våre oppgraderte karakterer med deg eller så kan vi velge noen nye nye hvis vi vil ha lite uh, variation. Ja, jeg tror kanskje jeg vil gå for noen minutter uh, For å få litt uh, Litt mer ut av det På en måte Jeg er full, fullt oppgradert Egentlig med Med den karakteren jeg allerede bruker nå Så da mm. Bare igjen jeg lite Utfordrende hvis I hvert fall hvis vi skal spille videre på standard Venskelig uh, ja. Hvis vi justerer opp Ranskelighetsgraden, uh, så får vi jo plutselig Friendly Fire og sånn mm, Stemmer Og da, da, da hjelper det dårlig Når du står og flammerer oss Ja, jeg har hørt at det, Hvis du spiller Dem Demolition Med enten flammekasteren eller den minigun Så må ja. du i hvert fall skyte, en person foran deg Fordi de var ikke lenger da Nei men låste Docker Open Horde mode eller något sånt? Hörr du inte komma igenom att spela? Ja. Vi mm. Men prövade det en gång. Men ju händing tog en ja, tog en hund. Ja. Och det det är ju liksom sånn, som siste, i siste fase av kvattret så har du alltid lära det sista staden mm. där du liksom allt kommer modeck nå slutter det inte. du får liten pause mellan hver våge du kan eh, legge ut turrets, eh, kjøpe småting, men det er ikke mye pause du får, eh, og det er ikke mye penger du får heller. Um, så det blir ganske hektisk. Jeg, jeg tror jeg leste hendene at etter hvert tiende runde, ja, eh, etter hvert tiende runde så får du eh, belønninger, men vi kom ikke så langt. Ah. Nei, ok. Men var det ja. en mann for lite også, da? Ja. Uh, ja, vi hadde jo henne alfa-betaen med oss da. <laughs> ja, vi må ikke bruke og, og du merker så sinnssykt godt når han ikke kan skyde lenger. Eller når du går gå fra 3 til 2. For uh, det blir fort vanskelig, altså. Ja. Kult. Uh, mm. Er det lov å spørre om du har spilt noe annet, du? Ja, du kan spørre. Uh, da, da skal jeg spørre. Jeg... Har du spilt noe annet? Takk. Uh, godt spørsmål. Uh, jeg har spilt uh, Until Dawn uh, som er um, et spill av Supermassive Games, tror jeg. Det var et av de spillene som kom tidlig i Playstation 4 sin, sin lansering, og da fikk han veldig bra, mye skryd. Uh, men selve spillet er på en måte litt linært i at det uh, uh, du, det minner litt om disse... Ja, er det spelen, eller er det en FMV, nesten? Ja, for, for du spiller scener, eh, og så er det ikke så mye du kan gjøre. Altså, du går rundt og utforsker eh, et rom, kanskje. Eh, men så går du liksom fra rom til rom, og så går handlingen videre. Eh, det som er interessant er jo at du innimellom så får du visse valg, eh, der du enten går, tar høyre eller venstre dør, alltså klätt upp en stiga eller går ner i en källare ehm um, och när av og til så blir du jagta og så mår du är det sån quick time events hur kallar det? Ja. Ehm um, så det det sker liksom valg hela tiden men og så kaller de dette for, uh, altså, det for butterfly effect. Alltså det handlar ju om att att en liten ting du gör kan ha store konsekvenser senare i spelet. Och hvor mange forskjellige slutter som finns eller uh, hvor mange karakterer som kan overleve dø. Jeg spilte gjennom det en gang, men de ville nok at du skulle spille det gjennom all, flere ganger for å få flere... Uh, for å kunne få se flere kjebner. Uh, men jeg spilte det gjennom en gang, og det var en del personer som døde. Jeg var ikke fornøyd med det. Men... Spillet er på en måte så linært at eh, det blir litt tungvint for meg å spille alt om igjen, bare for se en eller sekvens som var et par sekunder, eller liksom en ekstra scene. Så då har jeg bare googlet hvordan de ulike grenene eh, på dette tre blir til slutt. Og så har jeg på sett den verste slutten, og så har jeg sett den beste slutten. Hvor lang er den igjen? Og det var jo på mange måder. Eh, uh, tror 8, 8 9 timmar. Ja, det er så pass jag. Förbönas lite. Ja. Ja, så det er på mode möjligt att göra i løpet av en helg. Men eh uh, av det kan det kännas lite sån repetativt och och det samme om och igen. Eh uh, och jag det, det er är på mode framställt som ett uh, eller det presenteras ju som et skräckspel, men jeg tror ikke jeg levde meg inn nok i det spillet ved å liksom... Du kan skru av lyset selvfølgelig i rommet og spille med headset for å bli ordentlig redd. Men jeg hadde et mål om å bli ferdig. Uh, og jeg tok det litt på en sånn... Jeg så, hadde litt sånn distan, distansert spillopplevelse. Og det er litt for å beskytte meg selv fordi jeg er en pyser. Ja. Uh, men innimellom så, så, så kommer sånne skrekkeøyeblikk. Sånn jump scare, vet du. Mhm. Eh, som er en liksom sånn billig måte att skrämma mig på. Men du går alltså du, altså du exempel du går en eh janna korridor og så bara øh, poppar upp något på skärmen liksom sånn det syns jag var en liksom en sånn billig måde att skrämma mig på eh, heller än att bygga upp en atmosfære som de klarte inemellan. Men av tesso kom dessa kan säga si, är som föltes lik belikt. Ja. Um, men allt i allt är det en jag det spelet har länge varit i min katalog så jag undgått det, men jag är glad for at jeg jag spelat det nu. Uh, og och kan fortälla er en ting om at i början så känner det nog lite sån ehm uh, det känns lite skevt. Med två två karaktärer. Uh, det de, de er liksom en, en, en, en Vennegjeng da eh, Og så gjør de En sånn type Prank-spøk på to av de vennene Og så har det veldig uheldige konsekvenser Men det førte til at Når du plukker opp Spelet etter prologen da Så følger du denne vennegjengen som drar på i hutta Så var jeg liksom sint på alle sammen Fordi de hadde gjort dette mm -hmm. At jeg var liksom litt Spent på å, at de skulle dø alle sammen Om det er mening. Du, du håpte de skulle da gå? Ja, litt grann. For de, de liksom, de, mange av dem var ikke egentlig særlig gode... De var ikke snelle karakterer. Altså, mer realistisk, men... De var litt sånn... Duschi. Jeg fikk de det de fortjente. Så da, da, da av og til så gikk jeg... Ja, ja, noen av dem, rett og eh, Men når du spele så er du jo litt sånn... Du skal liksom prøve å få denne personen til å overleve, og mitt spilinstinkt vil jo at denne personen skal overleve. Ja. Og, men på en måte, hvis han, hvis han eller hun døde, så var det sånn, eh, ok da. Jeg gjorde det beste, liksom. Jeg gjorde det. Uh, ja. ja, ja. Fordi jeg, jeg klarer ikke å la noen dø med vilje, fordi da er jeg ikke jeg en god spiller. Nei. Samtidig så har ikke så mye sympati for han eller hun. Så det var sånn, jeg spilte litt sånn, «Åh, må jeg være henne, du her, Dustin!» Og så, «Åh, shit, du da, ja! Ja, ja, whatever!» <laughs> Vi går videre! Ja. Uh, men, men det var min opplevelse. Uh, jeg vet ikke om du er interessert til å det, Joka, etter at jeg slakter eller på en gå går det i detaljen nå. Uh, det ligger jo i katalogen min også. Mm -hmm. Så det betyr at hver som helst så kan jeg liksom bare sette på nedlasting og begynne å spille. ja. Det, det, det er jo kjente, det er en spennende... Ja, altså måten spillet er bygd opp på er jo litt sånn unik, altså den er blanding av litt sånn interaktivitet men også sånne sekvenser det du de må ta av valg. Eh, hva er det til disse spillene, Jokka, det må hjelpe meg nå. Eh, Fahrenheit, og oh ja, han der franske fyren som er så kjent. Det er ikke ja. eller noe av Ja, så lagde han dette jo, David Cage David Cage? <laughs> Quantum et eller annet ja, ja dritig det, ja, det minner litt om den sjangeren um, ja, for de har kus spilt men... og så har Super Games Game nylig gitt ut et helt nytt spill har det et navn? du har ikke noen av de der David Cage-spillene nei, men jeg vet jo godt hva det er det var en stor på ja, ja, ja. Playstation 3 tida men, men de, de som har gitt ut Until Dawn Det er jo en sånn origami-kunst de, de har kommer. jo de har... Bare fortsett Åja, oh, ja Jeg husker bare Dette Fahrenheit-spelet Og så Som skulle bli mye større Og som sikkert koster mer tid og penger å lage Men det vet jeg ikke om det ble like bra mottatt Ta et en sånn origami-fogel Eller noe på mm. Svane på kobberet. Ja, ja, stemmer. Uh, heavy Rain! Heavy Rain, ja. Det var veldig mye sånn oppstyr akkurat rundt David Cage-spill uh, på den tiden. Mm. Ja. Men hva er det nye da til disse her uh, andre nyeste... folkene? Uh, ja, for de har laget en sånn spil-antologi. Uh, er Dark pictures uh, um... Anthology. Uh, ja, la meg se. La meg, jeg må juksa ju -ju litt her. Uh, også må jeg google det. Uh, det er ikke noe vi med i Supertech mm, um. da, å på dette viset. Men <laughs> vi burde jo være eksperter på dette. Uh, Dark Pictures and Tology, det stemmer, Joka. Bra, bra, bra husker. I 2019 kom Man of Medan, 2020, Little Hope, og den siste nå, House of Ashes. Uh, og jeg tror House of Ashes er den som har fått best kritikk av dem. Ja, for er det samme um, spillutvikleren, altså? Mm, og jeg tror alle er litt sånn samme stil som uh, Until Dawn. Men er det faktisk spilling, eller er det bare at du styrer valg? Eller er det bare uh, spillen i her? Um, ja, det, det, jeg vil ikke kalle det dyp spilling som Last of Us. Det er ikke så... Mye du kan gjøre Nei, men det styr figuren den eh. og springer rundt i en verden mm. Det gjør du ja, så Og så plukker du opp ting Og av og små er det sånne små gåter sånn, Ja, kross åpnet vinduet Ja, du må finne sånn brekkjern Eller et eller annet sånn. Men det er ikke noe sånn eh, Du har ikke en ryggsekk eh, Alt du plukker opp Bruker du der og da Ja, stemmer Nei, altså det er jo en kul mm. sjanger som det ikke finnes for mye i. Det er jo slags B-spil-sjanger. Mm. Og det der skrekspillet du spilte nå er veldig skikkelig sånn b film inspirert er det ikke Jo, jeg ser jo det, og det er jo liksom dette, disse... <laughs> du, du, du mynte meg om noe, Jokka. Fordi i sånne skrekk... slasher-filmer så er det jo alltid ungdommer som har sex, som dør. Det er alltid uh, og det alltid seks ungdommer og en gærning som springer etter de, ja? Ja, en klovn eller masse mordere, en fyr med um, hockeymaske eller Freddy eller noe. De går jo alltid etter... den det er en grunn, det er en psykologisk grunn for dette. Jeg kan gå inn på det. Men det er noe med sånn... Uh, før i 10 år så skulle du ikke synda, og de som ligger sammen og har seks for rekteskap, ja, da har du synda, og då skal du dø. <laughs> Et eller det er litt sånn protestantisk lære Bakt inn i dette Ja Og disse ungdommene er jo alle Altså de er polygoner Men de ser jo alle, de er jo unge og, og spretne Og fine i fine figuren Men alle de har så lite klær på seg Jeg skjønner ikke hvorfor de går rundt i tights midt i en vinterstorm Jeg reagerte på det Inne på hutta eller ute? Både inne og ute altså Det er bare sånn, ta på de klær mann springer mye rundt i tights når jeg er på huttetur ja, ja. Ja, men da er du inne. Ja, hvis jeg skal ha litt æren ut, så kan du være flott ved i, i tightsen. Ja, men disse, disse, disse folkene kom til huttet, bare så vitt påkledd. Og jeg bare sånn, har du vært ute i din vinter før, mann? Uh, det var ikke realistisk. Jeg hang meg opp i det. Ja, det, det, det har jeg vi. Du ble rett og slett litt for altså, altså, dekadent for deg. Men var det den mest realistiske... <laughs> ja, men det er også en annen ting Sånn, folk legger igjen Balltre, skyter våpen eh, Køller Bare liksom Åh, la meg utforske den rare lyden Som var rätt ut fra hytta Og legger igjen våpen mitt på bordet Bare sånn, er du teide, mann? <laughs> eh, og det var ikke et valg du kunne ta det med mig. Så tydelig så har Dette spillet har jo en regissør Og han vil jo glede deg i en viss retning og da vil han at du skal gå inn i det rommet uten våpen, og uten å, å kunne forsvare deg selv. Eh, og du skal da springe, for ofte så springer du fra finen. Men dette er jo I sånn uh, B-skrekkfilm-varemerket. Uh, uh, ting dette her, at de legger igjen våpen, og at de splitter seg når de aldri bør splitte seg, uh, <laughs> ja, og så videre. ja. Uh, det som nå, nå synes jeg jeg snakker litt for mye om spillet Men det, sånn det som var interessant om er, uh, Ja Innimellom, en siste ting er jo Innimellom hver, altså det er delt opp i ti kapitler uh, Innimellom så snakker du med en eller annen psykolog Som er spilt av Peter Stormare Det er jo ganske kjekt da Men han spør deg Kan du si Han Han Han, um, han psykoanalyserer deg Underveis Altså, øh, er du redd for klovner, eller biller, eller øh, kniver? Jeg vet ikke helt hva det ville si på min spillopplevelse, men jeg følte at, det, altså, at spillet prøvde å analysere min frukt og kanske ut ifra det skabe en øh, mer skreddersyd skrekkopplevelse for meg da. Det føltes sånn. Jeg vet ikke hvor helt det var kan sa du at du var redd? Um, av de, de valgene jeg så, så På skjermen så tror jeg valgte Klovn uh, Det var en ganske fæl klovn som var på bildet Kom det noen klovn Minne litt om i, uh, Vel altså han Psykopaten han hadde jo en klovnemaske På seg Aha. Men jeg er usikker på om han kunne hatt En annen type maske på seg Om det faktiskt var Derfor eller var det bare tilfeldig det er jo interessant hvis de faktisk går den veien at de. Men så er det også bare sånn Er du redd for å være alene? Og er du redd for Insekter? kanske det dukker opp eller annet, en eller annen Som involverte Mine svar da Kan det. Ja, uansett men nok om det. Jeg har ju spelat Hades som föregår i helvete, men <laughs> jag har inte snackat med er för några snackat på länge. Kämmen näste man. Ska man släppa til Henning kanske? Ja, jag har också uh, spelat uh, Hades. Men jag uh, det sitter ännu längre in og kallar det ett skräckspel. Det är lite ja, så sånn Ja, det, det. Men Nei, Ja du, du er är i helvete, men, men du er jo... Du er Heide sin, sin sønn da, og så prøver du å rømme deg hjemmefra. Og <laughs> så er det tegneserie i grafikk, og så dør du gang på gang når du prøver å ondslippe barnevekten, om jeg på å Det Dessere monster da, og så kommer du hjem igen och så må du begynne forfra. Igjen och igjen och igjen och igen. og så bør du litt sterkere for hver gang nå. Har du hatt mange forsøk, Henning? Ja, det har jeg. Jeg har... Jeg har hatt 17,5 timer i spillet. Oh, shit! Og uansett hvor lenge du har kommet i spillet, hvis du døver, så må du begynne helt fra start. Det er nyttig, liksom, hvis du bekjemper første boss, så er ikke sånn at kan begynne å hvis du tar øk, at du kan bli på neste nivå, liksom. Du må være helt tilbake til start. Eh, 17. Da har du spilt mye mer enn meg, Henning. Men er det, er det en slut Kan du komme opp til olympis eller altså, mål? Finnes det? Eh, jeg får noe det. Ja, men du, du har ikke kommet der enda. Nei. Ego välkomt till nivå 4 eller någonting sånt. Mm. Men på slutet så skrudde jag på God Mode. Fan ta Gud att det existerade. Och det betyder att uh, du börjar med källa som att du er 20 mer resistent mot skada Og hver gång du dör mm. så plusar du på 2 Ah. Så när jag väg upp i sån här ja, 40 uh, Mindre damage. At jeg tar 40% mindre damage. Hmm. Men det var vanskelig da... nok her likevel. Men, men Nei, det er ikke liksom en sånn baby-modus. Det er bare liksom en... Nej en... Neida, det, hmm. det er... Det er bare til å, å greinda og greinda og greinda. Helt en... <laughs> eh uh, stark för att utansett om du kör på den god mode så blir du starkare på varje gång för du, du får några eh uh, resurser som du kan köpa eh uh, ting för eh för de byggna men allt liksom når du spelar bättre så får du också massa såna fra från i Olympus uh, som gör dig starkare men står hålla på men det blir eh, tapt når du døver da. Så det er liksom bare det ser, jeg husker hva de forskjellige verdiene heter. Men, men noe får du med deg tilbake. Uh, så det var liksom den gangen jeg kom kom lengst da da spilte jeg vanlige. Det var ganske i starten, men da var jeg heldig med disse uppgraderingen är kvick. Det var någon sån att jag uh, ryckton en sån uh, det var fist soff uh, ett landare en sån boxa hanskar så si, gjorde att du slog mange slag uh, rätt i det andra. Och så fick jag samtidigt med det så mm. uh, så fick jag en sån uppgradering så gjorde att jag fick hälsa för hvert träff. Jag kväppte en fiende. Aha. Ja. Och det, det har jag bare fått hm. den en gangen eh, har du ett uh, favoritvobbin, Henning? Det är väl uh, de hanskanröja som jag har uh, spelat mest med, hanskan. Jag tror jag har fått i dig det. Ja, låst upp. Jag har låst upp alla. Mm. Nej, en fördräck. Den då. Men spelar du med med tastatur eller med håndkontroll? Med tastatur. Jeg spiller alt med mus-tastatur, ja. Jeg ser for meg dette litt sånn... Der, er det sånn komboer og sånt du må trykke? Ja, nei, altså det, det er veldig enkelt. Det, det er noen få knapper liksom, men du skal, skal teime litt. For exempel hvis du dasher og så angriper rett etter du har dasher. så så får du en, en kreft, et en kraftigare slag da. Ja, det hörs ju lite ut på handkontroll än keyboard när jag prövar se det fram mig. Ja, det, det kan gott vara att det är det for de som är vant med handkontroller, men för mig som bara spelar med mus och så är detta mycket lättare än så Ja, det fölls helt rätt ut. Ja, ja. ja. Det, det er jo en av grunnene til at jeg ikke orker å spille på, på konsol lenger, for det, det føles unaturlig for meg med håndkontroller. <laughs> det er så motsatt fra meg, altså. For du har det andre veien, at keyboard er litt, litt løye i forhold ja, på en måte Skytespill og sånn, da skjønner jeg jo at Presisjon er viktig Men når det gjelder plattformer Og Hades for eksempel Sånn action-isometrisk spel, så så Kan jeg ikke se for meg hvordan det blir å spille Med mus og tastatur Da kan jeg avslå ja. at det er helt vanlig <laughs> Altså det det, det, helt <laughs> ja, det, går sikkert, <laughs> det går sikkert Det går sikkert helt fint altså Ja <laughs> Jag tror det är nog med stickarna. Jag ligger och har på mig det to stickor. selv om eh jag nog brukar ju sticka på switchen då. Jag har spelat på switchen och då är spelet faktiskt mest uh, i handhållt version. Oh, yeah. um, ja. Ja, på das? Nej, i sengen, eller uh, i soffan. I grönmen. Jag vet inte varför. Altså, sitter rett foran TV-en den, men med sitter ikke i fanget. Ja. Ja, <laughs> ok. Mm, ja, det er... Jeg, jeg kan, jeg kan uh, forstå det litt. Det virker... Det er sånn uh, mobilspillpreg <laughs> på det på en måte. Ja, ja, kanske det det. Ja. Men det, når det er sagt, så, så synes jeg at det er et veldig bra spill selv om det er endeløs greinding så får du hele tiden en belønning det blir litt sterkere og så er det så er det liksom kjekt å, å gjøre det på ny og det er ikke det er ikke helt likt for hver gang du møter alltid på noe litt nytt og så kommer du tilbake til, til start men då kan du kjøpe oppgraderinger og så videre og snakke litt med de stekkes for tapte sjelene. Ja, så det føler det utvikling, selv om du... Ja. Så selv om du hamner helt tilbake og må begynne fra ny, så går det fint. Ja. Av en eller annen merkelig grunn. så, så fungerer det. det. Det er mye sånn mytologi i dette, alle disse greske gudene, og de er jo litt som mennesker, at de stikker kvannet i ryggen og har känslor mange väldigt många idéer och väldigt såna eh, kan kan man säga si? eh det är snille eh, men det är ju det som gör det intressant och ja men er, men har en agenda för det eh för det är väldigt sån teenerieserie på det. Mm. Och själva historien och är liksom Det er, det er mer koselig en skummelt, føler jeg. Ja. ja, det er det jo. Men hvis vi skal vri oss mot skummele saker da, Henning, har du spilt noe av det? Ja. Dag. Jeg, jeg tänkte jeg skulle nevne Fantasmagoria, Ah. <laughs> Fantast Maguria. Ja. Ja. Från mitten av 90-talet. Det var du har spelat det var Eh, liksom. Jag tror kanske det var mitt första møte med sån skikkeligt skummelt spel. Ja. Jag syns jag för att det var skikkeligt skummelt uh, då. Det var sån förbutt sånt. Och så var det, i sånt, detta här det på det var ju DOS på den tiden. Ja. Och och detta här spelet, det var ju van vid att et spel kom på en diskett eller en handfull disketter. Men detta spelet kom på 7 CDer. Ja. <laughs> det var helt eh över, man hade käk hverken uh, maskin eller uh, til å spille det eller se til rom selv da. på den uh, tiden jeg uh, hoved rett over uh, gata det, så da, mm. da snegde jeg oss til å spille det der det, det var uh, på den tiden så var det skikkelig skummelt det var liksom det var jo ja, men så mycket spel. Det var mer som en interaktiv film. En där sån klick och pek. Och så eh ting då, men det var äkta skuespelare och och grafiken var, var ju helt sykt bra på den tiden. Ja. När när jag YouTube intro när för för sändingen, får se. Mm. Han sa ju att det ser jo helt ræv ut i dag eller alltså jag på och och så tror i det är melkomisk en skummelt i då da. men parentio så var det så var det skummelt. Jag jag huskar att det var mycket kontrovers runt det. Eh, uh, var det sånn så konstigt att ngarna skulle vara last vecka ifrån det? Ja, men jag menar, tror det vart. Nå ska ensa på det också. Ja. men men også det att det det var liksom her, här till förs käll film så var du inne i spelet själv. Mhm. så var det både sex og vold. Oj. Eh, uh, det var sån gorr liksom. Mhm hade öppna fel dör så blev Hov till att vara stackas och Hovpersonen splittrade på mitten. Som sånn typ eh så det var det var väl egentligen det jag husker bäst fra det med familjers kan kalla barndom då. Och så var det ju Resident Evil-spillere jeg har spilt. Ja. Mm. De fleste av. Uh, einen. Den spilte jeg vel først når jeg kom ut på Playstation. Det var det ikke der jeg begynte, eller? Ja, jeg tror det. Jeg tror var det ble gitt ut på Playstation i starten. Ja. Mm. Da har jeg kommet, da vel kommet til alle plattformer til hvert. Ja, da har jeg kommet Menikre. i eksant alle remasteret utgaver. Ja, ja. Det er vel det spillet jeg har spilt de flest forskjellige utgaver på flest forskjellige plattformer, tror jeg. Resten av de er det en. Ja, har du en... Er det en favoritt av de utgavene, eller? Hvor ville du spilt det nå, hvis du skulle spilt det en gang til? Nei, hvis du skulle spilt det en til, så hadde jeg jo gjort det på pc men jeg har, jeg har den siste remasteren på hvis det, hvis det er mer enn en da, på, på BSM. Jeg, jeg har ikke spilt i en og eller kanskje har det. Husk ikke helt. Jeg har spilt i en og spilt X-antal ganger i hvert fall. Ja. Så. Um, og toen var jo også kjempebra. Uh, ja. Ja, tilbake til en litt. Jeg uh, hadde den på Playstation på den tiden, og det var, det var vel... Hvilken tid det kommet ut? Var det 96-97, det var noe sann jeg spilte i det i hvert fall. Og, ja, jeg klippte rundt de tider. Mm. Jeg satt og spilte det, og lillesøsteren min satt og så på. Jeg <laughs> Hej Lönerspellingen egentligen. Ja, men det var jo 90-talet, så det var ingen vuxen så fullte med på Norge. <laughs> Och detta här var jo... jag tror jag tror nästan det var lika käckt för henne som det som liksom spännande som det var för mig. Ja. Um, når du ser i dag, på speciellt på hvis var med skuespill og stemmer og sånn i det første spillet, så er det jo, ja, jeg, jeg sier cheesy igjen da. Det var ikke, det var som folk leste fra et manus uten egentlig å sette seg skikkelig inn i det. Ja. han eh uh, toren var bak knall på spelade det mycket en uh, treen märker jag inte de bynt det blev lite smålei kommer liksom länge hit på mhm eh uh, och så likte mm. jag lite dåligt att hela spelet som att du bara römma man att bara springa fra andra nemesis är det nemesis spelade jag ja ja Um, Men er det, det toen som det, går for å være et av de beste? ja det er denne uh, remake'en av toen er den jo ganske ny jo det er jo det vil jeg si er kanskje mitt uh, favorittspill av alle resten av de spiller er det det? Ja? wow Ehm. Um, det, det det var med remaken av 200. Kan kan som göra att det är favoritspel det i i Resident serien Det var helheten. Allt stämde. Eh, uh, så var det en uh, det funkar väldigt bra och så uh, gå bort ifrån det där tanke kontrollerna person. Ja. För det i originalarna mm. så var det ju låsta kameravinklar. Stämmer. Och det var jo, var ju väldigt skeptisk mm. när de skulle liksom vecka bort det här. Jag följde att det att det beide samma. Men uh, det det det, funker, det funker jo i fyran när det det funkar, det funkar på remake av ja, tvåan också. Absolut. Eh Historien er jo är bra, väl kan jag säga. Si. Och mm. Och den sån ska inte säga si perfekt, men nästan perfekt sån mix av av, av skrekk og action I to Ja Ja, for, for de senere spillene Som 4, 5 og 6 Så ble det jo mye mer action Og kanske ikke så mye skrekk um, mm. 5 og 6 I var det jo en del uh, sånn sett, det var jo fremdeles litt skummelt Og uggen stemning men jo lengre ut i serien du kommer jo mer uh, action-preget ble det. Nå har jeg ikke spilt femen og seksen, så, så det vet jeg ikke, det er bare det jeg har hørt og lest. Men jeg måtte gi opp å spille firen etter uh, x antall timer, for jeg ble så sykt kjøysyke. Uh, <laughs> jeg, jeg klarer ikke å spille det. Resident Evil 4? Ja. Åh? På konsol, eller? Jeg har ikke prøvd på konsol. Jeg har kun spilt det på PC. Det kan være at det er bedre på konsol. Men nå har jeg ikke drevet oss, og man har ikke sett på det i, i senere tid. Det kan jo være at det går an å justere settings, og field of view, og motion blur, og sånne ting. Men jeg har ikke eksperimentert med det. Du frister liksom så lite å gå tilbake og prøve når du vet at du, nå, blir du, nå er resten av dagen nødlagt hvis du spiller dette en hel time. Oi, jeg visste ikke dette om Resi 4. Men det lærte så rart ut. Jeg er aldri folk blir kvalmet av treipersonskytespill. Hmm. Ja, det, det er... Jeg tror det var mange så vidare alltså. Hm, ja nej det har några syskon alltså. Jag har bara kört för mig. Nej. Det var det speciellt plus du går in i ett i nät, liksom rum. Mhm. tror kanske det har något med med det field of view och gör att du ärvt för allt för smalt. Ja. Och så er det ett land som er lite funky med med den kamerastyrningen. Jag som ikke i, i gamla spel generellt. Som inte stämmer helt egentligen. Ja, det var förlöst. Eh. Uh, uh, Ljutsond sånn så visste jag ska. När man ska film uh, og mens jeg kjører bil, ikke mens jeg kjører bil, men jeg sitter på en bil og ser, og ser på telefonen, ja. så, så får jeg litt den samme følelsen, på en måte, at det, det er liksom ting som, som skjer ut forbi ekko at det er synspeltet mitt, og jeg får det med meg, men Nei, altså, men jeg er, jeg er veldig følsom på det greiene der. Jeg har jo prøvd sånn uh, med, med VR-sett og greier, men det er helt, helt håpløst for min del. Nei, jeg skjønner deg ikke, Henning. Jeg, jeg tror jeg er ganske like. Jeg var helt grønn i trinne. Sånn, okay? <laughs> Hva spilte du på, uh, jeg husker ikke at var en plass i Oslo for noen år siden. Egoida. Ja, jeg hadde billetter til det da. Mm. Uh, og, og fikk på oss disse hjelmerne og henskerne og satt i hvert vårt lyddesolerte rum og skulle liksom samarbeta om å komme ut av en romstasjon der mm. og fløyte løs av luftet jeg måtte bare hive av meg hjelmen etterhvert maska uta spisa på restaurang ett var eller så. Jag jag 3-4 öl för jag klarar inte komma gud av sängen. Åh fy fan. Oj. det var det det hjälpte oss som antidote. Man kan bara göra dig lite småsvimmen på nannat sätt som motverkar det. Nå må du en tur ned på bryggeriet de gang før du skal fyre opp Ressi 4 Hva var det? Bare på å tappe kran da Ja Men, men etter Ressi 5 og 6 da har du spilt 7. igjen Syven uh, ble jeg utrolig positivt overrasket over mm. da, da storkoste jeg meg da var det av med lys, på med headset, fyret lyden opp, eh, og eh, kallsvettet gjennom <laughs> sekvenserne. Ja, for det er jo spørsmålet mitt. Eh, blir du ikke redd, eller er det bare koselikt for deg å være vetskremt? Nei, det er jo ikke koselikt. Det er jo, det er jo en annen form for kos. Ja. Ne alltså vet ju att det inte är farligt. Ja. Hvis personen men där så så dör inte väckta. Nej. Så så så jag jag såg det bewusst spel är bra. Det det spelar så var väldigt bra. Så är det käckt, men det alltså det finns ju det finns ju och filmer som är liksom lagt for å være skremmende og skumle uten at de er bra og det er jo ikke, mm. ikke sånn at at så lenge det er jo verre det er, jo bedre er det nei, det er sant men uh, Resident Evil 7, ja, det var helt uh, top notch og og Resident Evil 8 jeg vil si Village var eller mm. väldigt ugent för dig säger. Si. Eh, jag har hört att det är lite mer action och uh, igen. Ja. Jag jag kände att det var mer tillbaka till Resident Evil 4 egentligen. Mm. Men men også med med Skrekk-elementer, altså. Og det var jo fremdeles første person-perspektivet her, sånn som det var i syven. Oi, er det første person-perspektivet igjen, Døya? Ja. I syven og otten er det er det. det. <coughs> Spiller du Eton Winters i første person. I begge? Ja. Hmm. Oi, altså, de henger sammen, de, ja. Eller er det bare mm. hovedpersonen som går igjen uten at de henger sammen de spiller? Nei, uh, Village er fortsettelse av historien. Ja ah, ok. Og de de binder det sammen med, med resten av historien i syven så var det liksom det, det virket mer som det var helt løsrevet fra alt. Mm. Men uh, uh, helt i slutten jeg ikke går så var det väl Chris Redfield møtte og i i uh, Village så så er det også liksom linker til endre karakterer og forandre spill mm. men uh, uh, Village det er veldig en landsby på, i Romania eller noe sånt tror jeg Ja, for det er noen sånne skikkelige bondeknøller og <laughs> ja. i navler og styr så fager Ja, eller det er 7 du tenker på, eller åten Nej bondeknøller Nei, jeg, jeg tenkte på 7. Ja, ja, der er det sånn så en så familie det... <laughs> som er sånn... Ja. Hele familien ute til deg. Syven vet jeg, da er det litt sånn varelov, vampyrer, og hun har kjempedamer som vi har gitt til deg litt sånn... Ja, tilbake i Village så er det det, ja. Ja, ja, i, i Village, ja. ja. Mm. Hva synes du om hudene er kjempedamer, Henning? Jo, jeg... Uh ligten är bäst i den formen du möten <laughs> har fust. Hur är jag vet inte vad koda på. Det är skitna folk. Nej då, jag jag går ju jag om det. Men ja, hur är det dessvärre. Det man inte kvärt så i god gammeldags uh, Resident Evil, uh, stil, når du har drept uh, en gang så kommer du tilbake i sin uh, i, i en mer grotesk form da. Og så ja, men det den der sekvensen der du er på, på uh, i hendene slått uh, den delen av spillet er ja, det det är nästan nästan 10 av 10 välägsaid. Det har har resten av spelet varit sånn, så, så har dock eh uh, uh, detta varit det bästa av de alla. Bättre än toen? Ja, det välägsaid uh, alltså den uh, det, det som föregår på i Slotthanes. Eh uh, mm. Det det var då og spiller og spiller alene på grunn av uh, den delen der, da. Og det er vel, ja, nesten, nesten heller spillet, sånn sett. Ja, så det er en ganske stor del av spillet. Ja. Da er det andre halvdelen som ikke funker så bra, da. Ja, altså, det er ikke... Hvordan var det du, du har som liksom en har ett sån inledningssekvens så er du i slottet hennes och så är det vidare till Jag minns det är det var fyra bossar Så det är fyra delar sånsett. Mm. Plus den inledningen och den uh, delen där du hänger runt uh, in i Landsbyen som är en saxon sånn hop som du kan du, du kommer liksom tilbake der mellom hver del, kan du si. Ja, det har kun vært der, jeg, i den ene demon, som var village-dæmonen. Mm. Ok. Men jeg tror de hadde et lite utsnitt fra Castle også, hadde du ikke? Jeg? Jo, det stemmer. Begge dæmonene var på en time, cirka. Først var i landsbyen, og så var det andre del i slottet, som Henning nevner Nei, altså, mm. den, den delen som var inne i slottet, veldig bra. Og så var det mer sånn øh, psykologisk øh, skrekk, det er litt det. så var det en del där det var... virker som de bare prøvde å gjøre det så ekkelt som mulig ja. Oi, opp. det funker ikke funker ikke helt <laughs> og så var det en del som var veldig sånn, action-preger en skikkelig salatbolle av ulike ting det heter. ja, så, så liksom den der delen inne slottet, og den endrer delen med det psykologiske, det, det likte jeg godt og, mens den endrer hel det jeg følte ikke de pastet så godt uh, sammen. Det er ikke også, det var liksom to helt forskjellige team som hadde begynt i hver sin ende, og så bare samlet det sammen til slutt. Jeg vet ikke. Ellers mm -hmm. prøvde de bare å dekke så mye som mulig av alt som hadde vært de vel frem til nå. Det kan også gjøre. Litt sånn som vi gjør gruppearbeid på ungdomsskolen. Alle fikser hver sin bit. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, Nei, nice. så må de vi dekke hele Resident Evil-serien Ja, vi har jo ikke tatt Revelations Og alle de her siespillere Neida, vi skal slippe å dekke det Har du spilt noe annet skummelt Og nylikt, eller? Det er jo ikke så nylikt Men uh, I oppladningen til, til dette Så kommer vi på Call of uh, Cthulhu Mm -hmm. uh, altså, hva er det de kaller det da? Lovecraftian horror Jeg synes det er det et kult Univers da mm. Der uh, Protagonisten alltid ender opp med Å få psykiske ære uh, Ganske alvorlige som sånn <laughs> Ja Og det er Hva type spil er Carlo Cthulhu Ja, hva, hva kaller du det? Det är jo uh, første person. Mm. Uh, skrekk. Litt sånn psykologisk uh, skrekk. Uh, du begynner som en uh, en detektiv som får et, uh, et oppdrag i og så nøster opp i et sånn mistenkelig dødsfall. Mm. Og så uh, drar du til en til et uh, litt sånn et litt sånn isolert samfunn ute på i øy um, Hva tid er dette skal foregå? Jeg lurer det 30-tallet eller liksom, 20-tallet kanskje Er det ikke ofte 20-30-tallet disse tingene skjer? Jo, oh, det er det Så jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle om det, jeg har bare rett uh, noen få timer i det, før det ble uh, uh, lagt vekk og glemt, så jeg må, jeg må ta det opp igjen snart. Ja. Jeg sjekte det kjapt ja, jeg jeg i, uh... i Steam-butikken bare. Jeg tror det koster sånn 200 kroner. Mm. Så det er jo en sånn sett billig sak å prøve. Men virker det for sig gjort, holdt du ikke for å det som et kvalitetsspill? Ja, altså det er ikke noen triple-A-produksjon. Men... Men det virker bra, og stemningsfullt. Mhm. Jeg har fått gjemt uh, over uh, bra karakterer her på, uh, på nettet. Uh, 9 av 10, 8 av 10. Det uh, ser ut som et spill som uh, hadde sikkert skremt livskiten uten meg. Ja, meg også. Hva, hva kaller du sånn, uh, sånn eld, eldritch eller noe sånt? Hva, uh, Lovecraft? Uh, er ikke, det, er ikke det et uttrykk for sånn gammal gammal. Ja, Lovecraft, men det, det er et sånt uttrykk. Jeg tror det helst kalles eldritch, men uh, jeg tror det er bare et uttrykk for ting som er så gammelt uh, at, det er, at mennesker har ikke forståelse for det. Og at disse vesene er så gamle og så utenfor vår fatteevne. At vi hadde blitt sinnssyke bare at vi hadde sett på det liksom. Ja, sånn ja Jeg, jeg tror det liksom Det er liksom kjernen i, han er, i det han, Den type skrekk Han Lovecraft har skrevet om Ja, det er et spill det Enten, Kanskje et brett spill, The Eldritch uh, Horrors mm. Ja Jeg må ta en liten pause Ja Gjør det. Skal vi gå mi, vi... Ja, det. Ska vi köra chatt igenom listorna vi menar. Ja, ja, du har jo spelat du och. Det jag vart inne och med på spel. Eh, har ju spelat Dreams demo. Mhm. Eh, en eller annan för att pröva det här med Ghost Train. All Hallows Dreams. Ehm, som avaits projektet som är ni där. Ja. Jeg har ikke den ferikt, men ideen er jo drittkull. Ja, for det er mange amatørskabere som har lagt, lagt ett minispel in i dette toget. Eller hvordan funker det? Ja, det har lagt veldig mange små biter. så har eh, utviklet teamet hos Media Molecule på en måte satt de sammen dette puslespillet til et komplett bilde. Mm -hmm. eh, så ja, altså det kan si, det er et veldig cool eh, så en veldig kul stemning Sånn skikkelig Arketypisk amerikansk Halloween-stemning mm -hmm. Veldig gøy Og sånn, Sannsynligvis så kan du ikke lage et storspill Basert på dette konseptet Nei Så et sted som Dreams, som kan ha dette her litt, litt skumle, men også litt Barnslige Lekende prege eh, Funker perfekt inni der Mm. Likevel så sitter jeg jo litt med at Det som sagt eh, Litt løse pusslespillbiter eh, mm. Nå tar jeg en sånn spøkelsestog Så går du igjennom ja, Var det fem Fem verdener som det sluses igjennom Og hver verden er skapt av En egen eh, amatørutvikler mm. Men det var ikke noe gameplay Og spora ikke så veldig Altså du bare fatt og så på? Ja, de skulle skapet en stemning. Ja. Så jeg fikk av til å skikke deg litt rundt, eller så vidt interagere noen steder. Mhm. Så ja, ideen er veldig god, men vite at det er... Det er hjemmesnekret. Ja. Jeg syns ikke det imponerende at de har klart det, men allikevel hjemmesnekret sig er en opplevelsen klarer å holde meg fast i veldig mange timer. Men er det meant for barn? Ja, jeg er veldig usikker på hva som er MH-gruppen for dette. Ja, ja det kan jo være en del problemer kanskje at folk har bare lagt i det de vil, og så er det litt sånn forskjellig publikum som det meant for. Ja, kanskje det er sånn typisk Twins. Hvis jeg synes jeg skal gjette mm. noe. Mm. Ja, altså, jeg har jo bare gravt litt på overflaten, men du merker på en måte at det er jo ikke fysikk og verden og grafikk at du merker det er laget da. Mm. På litt sånn samme malen. Ja, det er vel kanske samme motor, eller... Ja, sant? Så det er litt som å gå på en restaurant der de serverer deg 50 forskjellige retter. <laughs> ja. Eh, så er det 50 forskjellige retter. Nei. Det er vel egentlig 8 men men de kaller det 50 Nei. forskjellige. Ja. Eh, sant? God mat, like, sånn sett, men kanskje litt, litt mye bare for variasjonen, synes jeg. Eh, men det er jo gratis å prøve, da. Så det løp og last ned. <laughs> ja. Eh, uh, altså jeg har jeg jo spilt Among the Sleep. Mhm. Mm jeg trodde det var noe alvorlig gale med grafikkorten mitt, for jeg var grønn i trynet i tre timer etterpå. Mhm. Mm det det som sa Henning. Ja, det var noe sånn motion sickness. Uh, ja, jeg følte meg kjøsyk av hele greiene. Men, uh, spilet var kult. Jeg måtte google aldersgrensen, og det er ment for tiåringer. Mhm. Mm mhm. Og du følger en baby Og mor og legger han babyen mm. Eller en, en, en smååling Hvor mm. han kan gå Og gripe han midt i mellom det stadiet Og så våkner du om natten Og så har noe alvorlig gale skjedd Og så krabber ut av babysängen sengen Og utforsker dette huset du bor i Ja og, og det er en sånn Ja, det er en spenning Og dere skygger det lyner ute, det kommer lydeffekter Det er en sånn Stemningsfull Krypende uhygge da Som brer om seg Ja, ja og, og jeg synes det var skummelt da, Nå satt jeg med øyreklokker på da For å prøve å gjøre det litt intenst mm. Men jeg tenkte det her Tøffe tiåringer <laughs> for, for det er ikke noen veldig grafiske bilder Det verste jeg så nå var en skygge Som bare kom på veggen men han var der i et halvt sekund i et lynglimt. Så ser du den skyken, og så var han vekk. Men, men det var jo nok til at jeg hadde jo ståpels. Jeg hadde jo frysninger da. Så kanskje dette er en fin inngangsport for meg da i, i horrorverden. For, for det som dette spillet byr på, synes jeg. Og... Det virker som det er mye av det i Resident Evil og andre horrorspill også. Det er jo veldig kul utforsking. Gåter å løse, mysterier å løse, eh, knapper, brytere, spaker og trykker på. Det er litt sånn den Zelda-aktige ingredienser her. Som er sinnsykt kult. Så jeg, jeg må på et eller annet tidspunkt bli litt mer tjukk Mm. for resten av det er uh, mange det slipper også vittne om at nei, det her blir kult å utforske å finne ut hva som egentlig skjer mm. uh, vet, du som, som, uh, vet du hva som vet du hva som foresa uh, at du blir dårlig i det spelet eller liksom, har du identifisert noe der? Mm. Altså, jeg trodde jo nå har jeg uh, nå har det skjedd noe med grafikkørter eller så har jeg køddet minstillinger tenkte jeg. Mm. Men WeGoogle er det for meg Og du fant jo at det var Det er field of depth Eller field of vision Ja, det, det var noen som Anbefalte å utvide den da ja. um, For det, det kan hjelpe Men så var det någon andre som sa at Det er noe med hodebevegelsene Til den Ungen, babyen Ja, han dabber liksom han, Ja, frem ja. Baget, og tilbake Og det kan virkelig skape sånn uh, ubilanse i, i, i hovedet ditt, da. Og da kan det bli fortbytt kvelden. Ja. Men, har du spilt for eksempel Bioshock, uten å bli dårlig? Bioshock, ja. Det er jo ikke debber med hovedet. Hjør det? Jeg har spilt det, enen på hvordan. Jeg, sånn. jeg... Ja, jeg tror det er jeg tror mindre utsatt for å bli dårlig hvis du spiller på konsol, rett slett, for det blir sitte lenger vekke fra en større skjerm. Ja. Mm. Det kan godt være. Jeg tror jeg må poppe reisesyketabletter når jeg skal spille videre. <laughs> Men hvis det finns en sånn en, uh, field of view uh, adjust, så er det jo det verdt å prøve, ja. Utvidet. Sånn som på gemelspill på, på resten TV 4, så jeg tror ikke det fantes en gang, for det var liksom beregnet for de der 4-3-skjermene. Ja, stemmer. Ja. Det kan jeg si noe feil nå, men det er... For bare... <laughs> for bare ved. Ja, jeg, jeg kan kanskje... Det var liksom litt løgne... Det er fra 2013 etter spill, tror jeg. Og det var sånne løgne videoinnstillinger også. Okay. Med oppløsninger som... Ikke sa seg helt selv, og liksom forholdet varierte fra widescreen til 43 3 til formater jeg aldri har sett før. <laughs> ja. Så, men, men spillet var, virket kult da, så jeg, jeg tror jeg skal fortsette på det. Det var som sagt ja. akkurat passet skummelt at jeg, jeg, jeg klarte det. Det høres litt ut som dette spillet jeg spilte, er dette Going Home eller noe sånt? Er det Gone Home? Jeg, jeg har prøvd What Remains of Edith Finch. Mm. Og der også har du sånne... Du får høre om ulike bakgrunnshistorier til folk i familien og hendelser og sånt. Mm. Og jeg husker det var en av de som også, jeg synes var ganske creepy, da. Ja. Men som allikevel var jo innenfor smertegrensen. Det er jo, det er jo altså... Jeg vet ikke hvordan uh, Finch men Gone Home er jo en, minne en sånn gå-simulator, der ja. du utforsker et, et hus, da. Uh, Nei. Men, altså, for å avsløre spillet, så er det jo... Hmm? Ja, stemme. De er ganske like de to, tror jeg. Gone Home i Edith Finch. Ja. Uh, det er jo ingenting som er uditt i deg, i det huset. <laughs> men, alligevel, så... Uh, er det jo ganske skummelt Å gå og være der alene. For som du sier Det er liksom Torden Og så Er det sånn Huset knirker Og så er Liksom Er det ikke alle lyset Og så funker Og hvis du går ned I en mørk kjeller Så blir du jo redd Selv om Både i spelet Og i virkeligheten Så kan du tenke Ja, men det er jo ingenting der Men allikevel så, så ble jeg jo redd Jeg føler jo den frykten Ja, det er Fin sånn stemningsbygging Det er Mm. i Gone Home så jeg, og det kan jeg synes det kan være mye skummelere enn enn mye jump scares og Blue ja jeg, jeg også jeg skal hele tiden med liksom en forventning om at å, hva tid som helst noe, så kan noe skje ja for fantasien mener så sett verre enn datapolygoner <laughs> ja. så, så det er det der du ikke ja. vet Hva det, det, det liksom... kommer kaffe noe Det er ekkelt Ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror det, det ligner jo på Altså gode skrekkfilmer Som klarer å lage en atmosfære eh, Som bare bygger opp noe Og så er jeg ikke helt sikker Om det kommer noe nå men du bare venter på det. Den frykten er jo mye verre enn noe som plutselig kommer på skjermen. Og så er det liksom bare... Eh, noe blodikt. Eh, jeg kom på... Uh, jeg likte jo mer den type skrekk. Ja, ja fortsatt hendig. Jeg, jeg kom på uh, Antichrist-filmen. Uh, <laughs> ja, den såg vi jo så på kinoet. Kino. Den var jo relativt... Uh, Jag gjorde intryck på mig den filmen där alltså. Ja, det det är ju så voldsamt mycket som som sker sånsett. Men eh uh, det är ju sånt så genre Lars von Trier uh, filmerna är väldigt bra på på på att sätta Men det var det var ju det var lite absurd for det upplevde jag att uh, helle kino Forlotsete og gjekk i løpet av filmen. Oh, ja, det, wow. de. det fikk jeg ikke med meg. Jo ikke. Nei. Men vi så galt sammen, noe omkje. Jo, jo, jo. Men jeg tror jeg var så sykt inne i filmen at jeg ikke enset det. Nei. Jeg kan ikke overdreve å si at hele kinosalen gjorde det, men uh, veldig mange. Ja, det var Det var jo en väldigt spesiell film. <trykk> mm -hmm. um, ja, ser er det noe med altså grafiske en ting men jeg synes lydbilder dag og gjør ting er skummelt mm -hmm. og det at hvis du ser en skrekkfilm så kan du på et vis eh, snu deg litt vekk eller eh, holde ut kan enn det er som skjer og så vet du at det kommer til gå over i spelet må du dra deg gjennom uhyggen selv, da, ved hjelp av piltaster eller styrespaker. Mm. Det er mye verre når du må styre deg midt oppi den driden du egentlig bare vil vekke fra. <laughs> ja. ja. ja. Selv om du bare er en skygge, så tenker jeg åå, at det hadde vært en skrekfilm, så kunne jeg bare snudde meg og sa at den er gått forbi den skyggen. Da. Uh, ja Det er mye lettere å leve seg inn i det Når du Spiller karakteren selv Ja, mye Det er vel det jeg har spilt Og så kom jeg på uh, Jeg testet ut Prey For et par år siden vel mm -hmm. Det var ganske skummelt Jeg synes jeg Nå må jeg faktisk google For det finnes ikke to versjoner av den du er på en sånn fortapt romstasjon eller noe mm -hmm. Og så er det noen sånne aliens som Eller skapninger som kan bli om det kan hva de vil mm -hmm. Så en kaffekopp kan plutselig hoppe på I trynet på deg i form av en alien Ja, det stemmer Det stemmer Og det er også sånn i forhold til alien... Firestorms er det liksom Ja, så tempoet er sakte Som gjør at det blir litt mer nervepirrende Der er ikke fiender Retrynet ut hele veien, det er mer den vissheten Eller uvissheten om hva tid du skal treffe Fiender Ja Så jeg tror jeg ville hatt Prey på Halloween-listen mi, altså Ja, jeg tror jeg spilte Demoen av han av uh, Prey når det først kom ut uh, altså nå snakker vi om den nye really, uh, ny versjonen som kom i 2017 men det finnes da en 2006 version, som er mye eldre da å oh, nei jeg snakker uh, uh, ja jeg tror ikke vet ikke om de spillene har så mye med hverandre å gjøre uh, men jeg husker at uh, det var mye jeg snakker om disse mimikkene altså disse ting som kunne ytterligne deg folk gikk jo av mok og skjøyd på alt alt de såg inne på kontoret for alt kunne være en fine ja Uh, jeg tror folk liksom, er veldig liksom paranoide Og det er jo den følelsen de spilskamer Sikkert vil gi deg At du vet aldrig Hvor den fienden gjemmer seg Stemmer Ja, det hørte skult ut Jeg må legge det til Lister her, tror jeg Er det noen av dere to Som spilte Dead Space Når det kom på Xbox 360 Eller noe sånt Jeg spilte en Dead Space på wii men det var bare sånn på skinnet og skytespill med remoten, så det var liksom ikke så superskummelt. Nei, det var noe helt annet, Og så spilte jeg... Ja, det er jo galt. Samme univers, for så vidt, men ikke på en måte den type skrekk som vi snakker om i den episoden. Nei. Og så spilte jeg trien i co-op og som igjen så har de tatt vekk litt av skrekken med at du spiller med en annen person, så det gör jo det litt lettere, men det var også mer sånn skyting på monstre, de kom litt fortere, og det var litt flere av dem, sånn at det, det var ikke så mye det ble mer litt sånn Resident Evil 4-5-aktig, at, at de bare pøste på med fiender, og så hadde du masse våben og nok ammo til å ta ut alle, så jeg har hørt at 1-en og 2-en er bra, men 3-en blir det mer sånn action. Ja. Men jeg synes jo 3-en er et bra samarbeidsspill, men ikke nødvendigvis et bra skreksspill. Nei, for jeg tror de snakker nå om å pusse opp 1-en, hvis ikke de har akkurat gjort det. Det stemmer. Det stemmer. Jeg tror den kommer i 2022, kanskje. Og... Det er et veldig spennende univers, og sånn en lore de har skapt med disse... Jeg vet ikke hva disse monstrene heter, men uh, det, som så det, det, det de har lagt med det spillet er jo at uh, disse monstrene uh, er liksom mennesker som har blitt forandlet til sånn, sånn body horror, at de har fått sånn armer og bein har smeltet sammen med metall og... Altså, det er ikke så mye menneske igjen, men når de kommer mot deg da, og vil spisa og drepe deg, så må du jo amputere bein og armer for å først få de ut av spill. Ja, stemmer. Men det stopper ikke de, liksom. Så du må fortsatt skyde av de, og få av hovedet, og først da slutter de. Så det er liksom en sånn... Det er en slags horror der... der de har forvandlet mennesker om til et monster, og du må liksom klinisk kutte av denne personen, da, for å få at den skal slutte å komme etter deg. Ja. Um, så tror jeg det var liksom et helt sånn element med at han der person, som du var, da, som en helt sånn normal vanlig verdagsmann som var en ingeniør, da, han måtte du bruke sånn Spikarpistoler og helt sånne, litt sånn verktøy da, for å overleve, for han var ikke en sånn superhelt med muskler. Han var bare Isaac Clarke, tror jeg, eh, som gikk til, gikk til en romstasjon og skulle finne kjæresten sin. Eh, og i løpet av spillet 1 og 2 så begynner han å se syner, eh, og han er ikke sikker på om kjæresten lever eller ikke. Han møter folk, og han er ikke sikker på om de ekter eller ikke. Jeg tror han holder på å bli sin syk. Og så. Jeg tror de leger litt med spilleren selv mens du spiller, at du er ikke sikker på om det du ser og det du skyder er virkelig eller ikke. Ah. Så jeg har hørt at det er veldig bra da. Henning, har du spilt disse? Nej, jeg har ikke det. Jeg kjenner til Dead Space. Så litt, eller hva heter det heter da, nekromorphs, for ikke jeg? Mm, det stemmer, stämmer stemmer. Det er på en måte fjerne uh, Headshot uh, var liksom det var ikke den oppskjønningen. På en måte fjerne lemmene, altså jeg, jeg, jeg har ikke spilt det selv da. Det, det var jo det var jo ganske heipet opp igjen i tida den vill nog gasa gammalt hörs. Jo, 8 tror jag. Mm, 20. Ja, 8 gånger. Ja, kanske <trykk> bättre vänta på remastern då. Ja, då har man tid att vänta på remastern. Ja. De, de, de har jo liksom lagt ut sån små klipp av utvecklingen ända till spelet. Eh og selvfølgelig, det, det, det er liksom det første som de har lagt, altså de har, har tenkt å lage om igjen, men jeg så at de har lagt et helt nytt sånn muskelsystem, så at det, det går an å, å skrelle av kjøttet eller huden på fienden, at det, hvis du på en måte av en arm, så ser du på en måte senene som er igjen. Eh, og det påvirker, for eksempel, hvis en fiende prøver å en arm i. deg, så henger den armen litt som etter Någen scenor då, visst du ska klara amputation riktigt. Eh, så de har på mode studerat anatomi och hur kroppen funker, så sånn at du ska det ska vara på mode lite mer realistisk om när du må sätter disse Judaspeller. Det vill ju en enorm dedikation til konsten. Mm, nej, det är så sånn som det är kul. Ja. Tänd det kul ja, tror det är et spel som du kommer att kosiga med henne. Jag vet att jag inte kommer mm. att spela det. det kanske det med har i, i första omgång? Eh, uh, visst med alla har uh, delt det med har. Är modellen sista ting? Ja. Jag syns ju Halloween ska vara lite kosigt och inte bara skummelt. Mhm. Och där finns det Double Fine spel, så heter Costume Quest 2. <laughs> det det är ja. Det är kul. Det är väl uh, bara barnligt, inte men barnligt. Eh, men har uh, uh, lite kule ting in i ett kul verden och ja. en det... kul det hørte så ut som om det var et spil når Ja, det er det. Oh, ja, ok. Du går trick-or-treat på Halloween, så skjer det skumle ting, da. Mm. Så må du løse opp i det. Ja, for det var sp spørsmålet mitt i det, Jokka. Altså, kostymene er, det handler kun om en Halloween-kveld, ikke sånn karneval, liksom. Altså, dette skjer i løpet en Halloween. Alt skjer i løpet en så... Halloween, og så bare kommer ja. det monster og må det mot i de da, og ulike kostymer og ulike krefter og sånt. Mm. Uh, kampen minner vel kanskje litt om det ser kampene i Super Mario... Er det Superstars, Allstars? Disse Game by Advance-spillene? Uh, Superstars-saga. Superstars-saga. Jeg... Ja. Ja. Der du får en måte og har en sånn turbasert kamp, men i det figuren din beveger seg bort for å gjøre angrep, mm. når fiender kommer til deg, så kan du ved å teime trykk gjøre ekstra skade, eller forsvare deg ekstra godt. Mm. Og så kombinerer du litt sånn kort da, som jeg tror du samler på i sånne uh, frokostblandingspakker, holdt jeg på å si. <laughs> okay, eh, disse kortene gir deg litt sånn spesialtriks i kampen. Mhm. Alt, alt henger veldig godt sammen Og er i halloweenete På en ikke skummel måte Og du, du har rundet spillet? Eh, nei, jeg har ikke vannet å gjøre det eh, Men jeg kan kommet et godt ut i det <laughs> Ok Det er i katalogen Ja, jeg spilte det sammen med, med guttungen Og vi kom, uh, har kommet ganske langt, tror jeg Ja, for det, det er samarbeidsspill Nei, det tror jeg kanskje ikke Jeg tror vi har byttet og bare sendt kontrollen Åh, oh, sånn ja, sånn ja. Ja. Men da er jeg ferdig. Ja. Kjempeflott. Eh, da skal vi bare ta en liten pause, så er med straks tilbake. Ja! <trykk> Hei og velkommen tilbake lyttere. Eh, skal gå gjennom podkasten litt igjen. Eh, og eh se på min stilte jo et spørsmål i den der Facebook-gruppen vår, der vi har 50 følgere tror jeg. Men men er veldig glade for de som har tatt seg bryet med å svare oss. og det sporte meg hva er dokkers mest skremmende speler i og hva spill eh, vil dere eventuelt anbefale til oss i Supertech? Eh, så har med Adrian Hauen. Eh, det er så kjekt når jeg leser navn som jeg egentlig ikke kjenner. Jeg vet ikke hvem Adrian er. Jeg vet han hører på eh, Nerd Alert. For hver gang hans spørsmål kommer i, eh, i, den, i, det, i det programmet, så er det sånn, med stor eh, gjenkjennelsesfaktor men det er første gang Erdren Hauen har svart på vårt spørsmål, og han sier Clive Barker Barkers Undying var creepy, var creepy i starten og så har du sykehuset i salen til 1 jeg, har noen av dere spilt salen til serien? nei Nej jeg vet, Nej ikke du heller jeg vet at det, det er en sånn lang serie som i samme, på en på like linje med Resident Evil, at de startet på den samme tiden. Men jeg føler ikke selv at Hille har hatt den samme suksessen. Jeg tror de hadde veldig stor suksess i starten. Mm. Og så dabba det nok litt av. Mm. Jeg vet, det, det er et eller annet med en toge der. Uh, som <laughs> er veldig skremmende. Så jeg tror kanskje i, i første spil så ble togen skapt derfor, både for å lage uhygge, men som en spilbegrensning, fordi du kunne ikke se så langt foran deg. Jeg likte i hvert filmen, husker jeg. Ja, er det den talken som... Ja, filmen var ganske grei, faktisk. Sånn mitt på 2000-tallet. Ja, den har ikke jeg ikke sett. Hmm. Er uh, noen av dere som har hørt om uh, Clyde Barkers Undying? Nei. Nei, jeg har jo hørt navnet Clive Barker foran skrekkfilmer Ja, han er faktisk en veldig kjent skrekkeforfatter Og jeg ser at han har stått bak to spill i hvert fall Den ene er Undying og den andre Jericho Og jeg mener faktisk at jeg har hatt Undying-spillet Når jeg ser på nettet nå Det ser veldig kjent ut Har du spilt uh... Ja, jeg mener det, men jeg tror ikke jeg har spilt gjennom det For jeg husker jeg synes jeg, Når jeg ser på kovret Så får jeg, liksom den der, jeg får en sånn deja vu følelse At jeg har vært veldig redd Og har, så, og har ikke fullført det Aha <laughs> Sånn som jeg husker det Så var det, tror jeg, det er en familie Så er det et hjemsøkt hus Men så er den familien selvfølgelig Består av monstre I forskjellige former Um, men dette var sånn uh, Windows 90-tall Det kanske 2000 eller 90-tall um, 2001 kommer det ut, ja, ja. Um, Men jeg tror faktisk det er, skal være bra spil Så takk for den kommentaren, Adrian uh, Thomas Jørgensen Han vil han... dela en del Ja, ah, Jokim okay. Du har fått kjøve Erlend uh, når vi Nej eller jeg, nå ser jeg bare på gjennom... Jeg tar rekkefølgen, jeg ser det på. man kanske er kanskje forskjellige rekkefølge. har du? Jeg bare går fra topp til, topp til bånd her. Ok, du skal eh. få faste det. <laughs> ja, ok. Det var Thomas Jørgensen. God venn av Supertech. Og han har en del skrekkelige øyeblikk han vil dela som jeg tror du kjenner ikke igjen i Det første er jo Eternal Darkness... Uh, det er jo Gamecube-spel men der hadde det en sånn han sier at det, i det spillet så kan du bli sinnssyk uh, avhengig av hvor mye skrekk du opplever då, eller at det personen opplever og det kan ende med at spillet sletter save-ene dine du får kanskje en sånn uh, error-bilde der du det ser som save-filen dine er korrupt og det er jo for å bare tulle med spilleren Uh, ah, han er ikke grønn veldig... Nei, han det Men du tror det for et øyeblikk Og du, du blir sikkert veldig redd Jeg liker det sånn at der de bryter den Denne Hva kaller du det? Treiveggen Den treiveggen uh, Der de legger litt med følelsen at, Eller med, med spilleren Der de, du går på en fra bak fra bakkulissene uh, Det gjør de blant annet i Metal Gear Solid 1 Der de leser Minnepinnen Han er enig i Psycho Mantis. Han kommer med visse kommentarer Avhengig av hva andre spill du har inne på Minnepinnen din Og hvor ofte du lagrer Oi. Han kan kalle deg en pyse Hvis du lagrer veldig ofte da. Så det er jo litt løye Og i Original Resident Evil 2 Så kommer Mr. X Gjennom veggen nå du tror du är ett sånt tryckt rum. Henning, hörs det rätt tydligt? Eh. Det testar man det. Jag klarar inte att huska där något nu. Men men men i Men, men, men det ja, i remaken. Jag menar det är altså, i i restativel så är det ju typiskt när du kommer til dessa här uh, skrivmaskinerna där du kan lagra Mm. Da, mm -hmm. da tror du men i, i resten til Evil 2, så var det vel en plass der, der han Mr. X faktisk kom midt til deg selv om du var der. <laughs> ja, det, da kan jeg tro at folk ble skremte. Ja. Um. Det minner meg jo litt om, uh, det, det, det er det et sånt øyeblikk i Last of Us 2, Joka? Husker du det? Eh, kanskje? Det, det, det kan jo være du på en måte hoppet over det, uh, ved et uheld, men det er en verktøysbenk. Jo, jo, det, uh, det stemmer det. Jeg husker det du sa det. Det var ikke YouTuber det etterpå. Ja. Uh, du tror du er trygg, for du ska begynne å mekke på og så hører du bare masse skritt og skriging, og så har du en fyr i trynet ditt. Jeg likte det veldig godt. At, de, at spillet kan bryde konventioner. konvensjoner. Ja, for det kødder med forventningene dine når du tror du er trygg. Ja. Og, og spill er jo veldig mye basert på konvensjoner og rammer at du, det er visse regler som du alltid følger. Skal du lagre, så er du trygg. Eh, hvis du ser en, eh, på en måte en, en, en eh, så skal du slippe å trykke, du skal bare følge med. Men plutselig så tar de svingen på deg. Eh, og så skjer det noe uventet. Ja, det er kult. Eh, nok et øyeblikk i Resident Evil 2-handling der det er en likker som hopper gjennom eh uh, ja. en vecksglas. Det där där sitter i ryggmargen. Det, det du ser det själv i ja, i, i der. Altså. Så kommer många i under är ah, det. Ja. Den, det är en sån et sånn øyeblikk, det, det er egentlig en jumpscare da, men det er sånn, da, ja. da, da slipper fingrene i testaturet for å si det sånn. Thomas skriver han holdt på for hjerteinfarkt. Ja, det, det er en passende, passende. anledning for hjerteinfarkt det ja, og så Som vinner på det verste skrekkeøyeblikket Så sier han Det jævla monsterfostere Som staker deg i Resident ja. Evil Village Uff Det er den andre sekvensen Den der, uh, psykologiske uh, Delen men det er den psykologiske delen av ja, Resident Evil. Det er et monster det er det. som stalker deg. Og det er, det er en god det sekvens? Det er en god sekvens, for det koster. Ganske kort. Og, ja. og den babyen er ekkel, ja. Og det er liksom, han kommer imot deg gjennom noen korridorer, og så må du <laughs> finne ut... Hvor, du, hvor det er mulig å, å gjemme seg. Og så prøve å slippe vekk fra han. For det går liksom, du kan ikke springe forbi han. Du må, han kommer etter deg. Du kan, du kan ikke, ikke dreve drev han, han heller. har ingen våpen, ingenting sånt. Så du må bare, du må bare finne en plass og gjemmer deg. Og gjemmer deg på feil plass, så finner han deg. Ja. Da er game over Men det, det spilet men, men det er jo foster Eller altså hvordan ja, du det, uh, det er et monster et monst En monster baby Et uh, apportert uh, foster uh, Som er forvåkst Og forferdelig så å slepe seg Gjønn og gangene der. Och så har du sån eh sån eh som är tatt ut fra en skräckfilm så att alltså en blandning oh, av ja det grining så det är det är ganska nästa ja det um, hörs ja ehm mm. ja du får ta oss videre, Louis, til anbefalingen til Thomas. Ja, jo, anbe eh, Thomas anbefaler jo Zuma, eh, som er et krypende og en effektiv horror. Eh, og vi måtte jo søke opp eh, Zuma, da, eh, som er et spil fra 2017-2018 og noe sånt. Eh, høres veldig interessant ut, fordi eh, du utforsker selvfølgelig en eller annen eller jeg tror kanskje var en en romstasjon, en stasjon under havet. Uansett så er det i hvert fall et sted der du ikke kan rømme fra. Men spelet utfordrer spelerens tanker om bevissthet og kunstig intelligens. For du underveis i som så du vitenskapsmenn men også roboter som tror de er mennesker. Eller som har fått en bevissthet en personlighet fra at laster inn på sin uh, i sin computer. Mm -hmm. uh, og de, de fungerer jo ikke bra. Uh, og de glitsjer. Og, og de ser ikke ut. Men så insisterer de jo på at de jeg lever jo, jeg menneske. Ser du ikke meg? Og jeg tror det kan være en type skrekk i seg selv, å se en sånn, og, og snakke med en sånn person da, som tror han er livet, eller han er i livet, i sitt I, hoved. I, i, i vis, ja, i, i sitt hoved så er han det, og på noen definisjoner så kan du jo kalle han i live, hvis det er, på en måte, personligheten tog en inn der. Men, mm. hva skal du gjøre med han? Skal du hjelpe han, eller skal du slå han av? Uh, eller... Så, men så skjer det mye mer i dette spillet, men premisset for meg, synes det høres veldig kult ut. Mm. Uh, men det er sikkert noe som er utgitt i deg, for det skal være et skreksspill. Uh, og, men... Det hindrer mig i å utforske historien fordi jeg hadde blitt så redd at jeg hadde ikke liksom klart å utforske, utforske stationen for jeg blir handlingslammet om det gir mening. Ja, det gir um, god mening for meg. Ja. Så det, dette, Joka, du sier om at det er kjekt å utforske, og det er liksom et spennende, det er spennende historie her. Det, veldig, det høres veldig uttrykt det er veldig bra at de har skapt den historien, men skrekken rundt det gjør det så vanskelig for meg å, å leve meg inn i det, for hvis jeg lever meg inn i det, så blir jeg virkelig redd. Ja, helt enig. Egentlig er det at jeg synes det bare gjør det mer spennende. Og det er jo... Ja. Ja. Det var bare det jeg ville si. Ja... Jeg vet, men jeg kan spørre deg, Henning, altså, du blir ikke lamma når du blir redd i et spil? Nei, ja, altså sånn som så den uh, likeren hopper ut gjennom det enveis uh, glasset der, så, uh, ja. uh, så sprette jeg opp i stolen og miste uh, kontroller uh, keyboard og mus, ikke sant? Så, men uh, jeg får jo... Uh, jeg får jo summe om jeg har spilt videre, hvis ikke det er nok til at, at det er game over der. Men det har väl for så vidt skjedd. Men, men nei, det är jo bare et spel. Det er jo bare et spill. Det, det, det, altså, det, ja, det er jo et spil som skjer at det er, det, det skje, at du må, det er lenge siden du lager eller at du får hjertinfarkt. Ja. Jeg ja. har ja, tatt det. Jeg har ikke rast det som kan uh, jeg, jeg som du kunne spist. Jeg synes det ble kult ut. Jeg har aldri, uh, aldri hørt om det før. For mm -hmm. uh, um, det er jo enda eldre på jeg tror, PC. Jeg tror det var fra 2015. Var det ja. ja. ja. ja, så altså, basert? Ja. Jeg skal se en litt nyere Uh, jeg vil gjerne Kanskje ut Eller uh, gå litt i dubben På akkurat dette med deg For meg og deg er jo litt like Når det gjelder skrek ja. at, at vi sitter der Og så er det ubehagelig uh, Og Jeg vet jo At dette er bare fantasi Og det er ikke er ekte Men det som er rundt hjørnet, det monsteret, eller hva nå det er, det er... Det, det, det, det, det, det gir meg frysninger, det gör mig redd, og hvis jeg går videre i spelet, så blir jeg bare enda mer redd. Frykten er ekte. Faren er ikke ekte, men frykten er det. Ja, det er akkurat det. Men, altså... Så der stopper jeg, da. Øh... Mens Henning, du bare fortsetter. Så jeg vet ikke om det er litt, litt sånn sånn chillig at du må liksom bare, jo mer du spiller, jo mer herda blir du, også, men jo mer ja, tåler du. Ja, altså er det du. jo at det gjør deg jo et kick i seg selv. Og et ekstra lag eh, mm -hmm. til, til følelsen av å, av å spille. Det er jo, det er jo noe litt Spesielt med når det er skummelt og, og spennende, så føler den seg i hvert fall langt inn i det. Jeg føler at jeg får ja. litt sånn klisjéaktig ut, men, men jeg føler at det tilfører å spille et ekstra lag av, av dypte på en måte, av sånn innlevelsesmessigt. Ja. Mm. Jeg er jo stor fan av innlevelse Og jeg, jeg liker liksom å føle uh, Kan man si Alle andre følelser En skrekk Altså jeg liker å føle vennskap Og glede Og spenning og alt det oppsøker Jo i spelet Men akkurat når det gjelder skrekk Så, så, så bare liksom det, For meg så blir det helt rødt lys uh, jeg, jeg klarer ikke klar gå der Det kan være at du det. lever deg Enda mer inn i det enn meg da sånn <laughs> ja for når, ja, altså når det kommer kanskje. til sånn romanser og, og sånn i spill så har jeg liksom jeg har aldri bruttet meg om det jeg har mm. liksom jeg har jo hørt at folk har gått nesten for kjærlighetssorg på grunn av noe som skjedde med karakter, som skjedde <laughs> men, <laughs> ja, ok det, ja, jeg skjønner jeg er ikke der, men jeg skjønner ja, ja. Eh. Um. Uh, Jukka, har du någon sån ideer om hur din cyke funke i spel? Mm. Nej, ja. Jag tror nog kanske vi ska utforska detta närmare, men vi har ju ingen av oss har ju utforskat detta ordentligt. Ut för det med backout lite för mig kommer till det punkten. Ja, men jag vet ju att jeg liker egentlig en god skrekkfilm, men jeg kan ikke bli fucka i ukesvis etterpå. Da jeg liksom er ja. mørkeredd og skvetter bare da går en katt over gader. Så jeg tror, ja, jeg synes det er veldig ubehagelig å være i spil, og jeg er nok litt redd for at det skal være ubehagelig etter jeg har slått av. Mm. Tror du skal være særlig å si det? Fordi... Ja, altså, jeg lever meg nok godt inn, ja. Og på en måte sluke... Universerott da I det jeg spiller mm. eh, Så jeg Ja Kanskje Altså jeg, jeg klarer jo Selvfølgelig Jeg vet jo at jeg ikke er ekte Men fantasien Tar liksom litt Litt lett av da Uten at jeg vil Anneske gjøre det Så jeg det helst er Det er hvis jeg visste At ok Nå blir jeg Nå jeg på meg Hvis jeg sitter og spiller Så gjennom det er greit nok og Hvis jeg tillegg skal drømme Om det etterpå Da begynner jeg å bli Litt sliten ja, for det går fort inn i hovedet ditt. Ja, det går veldig, og så altså, blir det inn i det, det er det som er problemet. Ja, ja, det slipper ikke en dag. Nei, det slipper ikke en dag. <laughs> uh, så da, ja. ja, filmer som vil mark, da var på stempeng for at jeg skal ikke se, jeg, jeg må få gode som om jeg på teltur. <laughs> jeg jeg, ja. jeg stoler liksom ikke på at jeg klarer å sleppe det ut igjen i systemet, det den kanskje det, det der det ligger, tror jeg. Ja. Du har liksom beholdt denne ja, der eh, men, uh, barnlige følelsen av uh, eller opplevelsen med, med skrekk da. Ja, i stor grad. Men jeg, jeg liker det jo veldig godt og det, det er jo som å si, det er et kick. Uh, så jeg tror kanskje det bare handler om å finne rett balanse egentlig og så tar det litt gradvis. Og så tror jeg nok vi har mye rett i det mm. med den sammenlignen med Kili, at hvis den utsetter seg for, mm. uh, for litt mer, så så tåler den mer også. Mm. Ja, jeg håper det, for jeg vet ikke om du har kommet tilbake da, Henning, men mange, altså gode horrorspill har jo en del av de ingrediensene jeg virkelig trakte etter i spill, som handler om mystikk og utforsking og gåter og ja. Prø prøve å finne ut hva som skjer her. Altså, jeg... Sånn at jeg vet ikke, altså, en, en voksen mann burde jo være i stand og spille et spilt, han ble litt Ja. <laughs> det er... <laughs> uh... Ja. Bør det det, altså. Jeg kan... Jeg kan uh... Men Jokka, skal, vi, skal ja. vi utfordre det? Jeg må, jeg må nesten utfordre dere til så og så spiller restet av de vel to remake'en Det er liksom en sånn god blanding av horror og, og, og action. Ikke for skummelt, men fremdeles mye, mye skrekkelementer og mye gåter og hva sånt. Det liksom en, en god blanding av alt. Jeg tror det er en ganska perfekt plats att att starta sånsett. Men, wi, hvis du sånsett at ha ett 51 på när skummelt så så säger jag något så här historiskt rykt. Eh ja, nej, en tragisk ton är kan vara et grejt sätt att och och pröva sig. Uh, i 19, 19 timer til så koster det 151 kroner på Steam Resident Evil 2 Ja Remake eh, ja, jeg, eh. Standard Edition, jeg antar det Det står 2019 på ja, det ja, ja, ja, det må jeg gjøre Jeg eh, liker jo tilbud Go for it Men er, har du spilt 1 uh. Wii? Uh, oui? Hva du? Har du spilt Resident Evil 1 ferdig? Eh, jeg tror jeg sett Hej spelare. Eh, ja, jag vet att shit spelte färdigt så där. Men men kan ti alltså spel tänker du på gamle dagar på PlayStation 1? Nej det hela då, alltså kanske med börjat att Resident Evil 1 först, Henning. Tränger inte det. Ärligt. Nej. Är lite mindre skummelt. Så han i stedet. Jeg vil si at uh, enen er mer et renspikk av skrekkspill. Toen er nok uh, jeg, jeg vil si at det er mindre skummelt. Men det er jo ikke uh, jeg skal ikke lyge å si at det ikke er skummelt i det hele tatt. Det er det. Mm. Og så, jeg tror det hjelper at det er treipersons uh, spill der du faktiskt kan ha våben Sånne spil der du er Første person og du må bare springe Det er noe av det verste Som finnes for meg En ting er jo at det på en måte Du er kamera Du er deg selv liksom Det finns ingen filter mellom Det er ikke en på, på skjermen Det er deg Og en annen ting er at du kanskje forsvarer deg på noe vis Så du må bare springe og gjemme deg og det tar vekk all... Uh, kan du si... Hva ordet? Uh, mm. Valgmuligheter. Uh, for min... Kan du si... Det jeg håper å gjøre ut av frukt er å slåss. Uh, jeg vil jo... Altså, jeg vil gå til angreb og bekjempe frukten min med en hagla helst. Eller en minigun, hvis det går an. Men... Hvis jeg ikke har noe, så er hjelpesløs. Det er denne hjelpesløsheden som er fæl. Mm. For meg i hvert fall. Kanskje vi skal prøve det også, som et lite psykologisk eksperiment? Det går jo an å gjøre, å gjøre tiltak for å gjøre det mindre skummelt. For exempel å spille av lys på i rommet og ikke ha ikke har lyden drit på i headsetet drit høyt på i headsetet <laughs> ja. Men, ja. men jeg synes jo det det er jo ja. det, er jo det ja. som er en det, det som er kult da når du hører liksom at det er kravle og yngre noe og tersen og bort i gang det går med noe ja <laughs> Jeg har bare en liten vei å gå her, altså <laughs> Nei, altså Hvis, hvis den, den, den Ja, Henning, Henning Når du beskriver den scenen der Da er det, jeg bare hadde tatt av Øreklokkene, og så hadde jeg skrudd av Fordi jeg, jeg går da ikke Jeg oppsøker det ikke, det er nok for meg, liksom Men Men det kanske kanskje der Jeg må fortjenne Nå er det Henning. jeg synes var Altså, jeg synes jo fremdeles at Einen var det eldre skummeleste av Resident Evil-spillere. Og... Av alle, ja. Av alle? Og noe det jeg personlig synes var mest skummelt, i hvert fall sånn originalt, i starten du spilte dette på slutten av 90-tallet, det var jo det du kunne ikke save uten at du fant uh, sånne innkribens. Først måtte du finna det, og så kunne mm. du du fant igjen to omganger eller noe sånt, og så måtte du komma dig til en sånn skrivemaskin for å kunna klara å skrive. Det var ju väldigt begrenset hvor mange du fant. Så du kunne ikke lage deg i hutter mer. Måtte liksom spare litt på de, og så var det sånn, men hvis du gjorde noe i spelet, Då var det et eller annet sig endret seg, og da kunne det plutselig komme nye vindere. Så da var det liksom... Ja. Om å gjøre da, og så både spare på ammunition og spare på saver, for det var liksom, du fikk ikke mer ammunition heller enn det du trengte. Du kunne ikke sløse. I toen så er det... Så var det mye snillere. Og i vart fall i, i remake-en. Da er det fremdeles samma principper men men här kan du här får du mycket då. tror det finns modus där du kan kan liksom spela på blir svårare men det föltes alltså nog någon konsekvens med att du att det spelet var det att du blev liksom satt en timme eller två tillbaka. Så var, så mm. Ja, så føltes det også mye skumlere gå og liste seg rundt i gangene ja men er jeg... sett at toen er kult da gjør det ingenting om å spille toen først og så ta en etterpå, historiemessig Nej jeg du spiller ikke resten for historien vil jeg påstå <laughs> ja. Nei, jeg trodde den var litt jo. kul jeg, Særlig i starten han der, Men, og, og det er jo Det er jo noe du går glipp av Noe referenser i toren Som, som du vil gå glipp av Hvis du ikke spiller en først Men ja. det Jeg vil forstå at det ikke er nok til det er Ødeleggende For spillopplevelsen Nei, men da har vi utfordringen klarer vi. Ja, <laughs> tidligvis. Da tar dere den her på tidligvis. direkten alltid på seg. <laughs> hvor, hvor langt det er spelet, jeg, jeg har spilt jo nå det med to ganger, med hver karakter, hva det jeg så her. Så da hadde jeg brukt 29 timer totalt. men det er jo jeg er jo en av de som liker å ta meg god tid og gjøre alt ja og da 14-15 timer på en gjennomspilling ja men jeg, jeg, jeg tror nok du kan kutte av en del av de på hvis du ikke er en av de som liker å utforske hver kring kok Mm. Ah, hmm. nej, då är det bara att hiva sig på i. Ska vi ta de sista kommentarerna för mig tack kväll. Ja, men vi, ja, vi måste ju gå vidare. Eh, Christian Kommedal är stor fan av Resident Evil 1 och Resident Evil 7 VR. du har spelat 1:an henning, men har du provat 7:an? Jag har gjort det, men eh jag vet men vi kör väl att läta en kommentar bli sjösyck. Så jeg kan ikke prøve en gang. Uh, jeg vil tro at VR gir det enda mer innlevelse. Uh, en måte, for da er det jo enda mer deg selv i spillet. Uh, det finns en demo av syven som heter ja. Kitchen. Ja. Uh, vi kan ikke gjøre så mye siden vi bare sitter i en stol, men jeg spilte oh, kitchen. Stemme. Det er en Joachim, har du prøvd den hos meg, eller hos andre? Jeg er fra den Ja. Det er grusomt. Og det var helt forferdelig. Uh, så jeg kan ikke tro at folk helt et helt spil på den måten. Uh, ja, nei. Jeg, jeg sa at, jeg sa at uh, den, ja. en var det jeg som svarer skummelest, men syvende er jo høykt oppe. Men VR, da hadde du ingen sjans til se rundt deg i rommet eller noe, da hadde du helt inn i det. Ja, det er ing, ingen utvei, liksom. Ja. Um, Og så har du jo også firen kompt i VR nå. Uh, jeg tror du hadde likt det skikkelig godt, hening men dessverre så Uh, Nei, det jeg må gi for 4-net-nøtt uh, forsøk med å prøve å justere litt på innstillinger og sånn. Jeg vet ikke hvor mye, hvor mye det går her med å justere på det på et så gammelt spill. Hmm. Um, jeg bad lite morsom poeng om Resident Evil 4 VR uh, som vi leste på nettet nå, at det, det ble kalt litt kjønnsdiskriminerende. Jeg uh, Uh, og det høres litt så absurd ut Men det er fordi I, i spelet uh, Så må du alt, På en måte alt utstyr ditt Henge på kroppen din ja. uh, Våpen, granat og ammo Og du lader om ved å På en måte hente am, uh, Amnisjonsklippet fra brustkasser I lommet Og kvinnelige spillere Tar og bokser seg selv I puppen hele tiden Når de prøver å hente ting <laughs> Så det ble jeg spurt om de kunne forandre spilmodellen på et vis, sånn at de slapp å skade seg selv. Jeg tror det er en litt morsom problematikk som spilskavene egentlig ikke tenkte på. Det kan jeg se for mig.. Det hadde sikkert vært veldig morsomt ut for som ser ut in, og det at de jenta bare liksom... Boksepuppen sin Når de fam litt av munisjon Mens de får skyta disse Zombiene Men sikkert ikke så morsomt for Hun som Det er i Israel <laughs> Skal jeg bare google Boxing boobies her, Så får vi se hva som dukker Nei Nei <laughs> Uh, nei, jeg kan vente at det er etter sendetid um, Siste kommentar Fra Erlen Vi setter pris på deg Erlend uh, Han sier at Fear Og det var jo et skytespill For 2000-tallet uh, Men den er også Veldig mye basert på Skrekk Så det er ikke sånn uh, Doom du, eller Duke Nukemaktig Det er bare gøy å skyte av Men jeg hvis jeg husker riktig, for jeg spilte litt grann. Mye skrekk, mye spøkelser, og hun, jeg tror det er Alma, hun som er skurken, hun ser jo ut som hun er der ringjenter. S svart hår. Langt svart hår. Ja, stemmer. Og, jeg tror hun, du har en grønnhår, som jeg liker da, men samtidig så er hun etter deg, og jeg tror ikke du kan skite henne. Men det kommer masse sånn andre soldater mot deg. Øhm og tror det er en veldig bra serie. Uh, har dere vært borte i det, noe særlig? Nei. Jeg husker jeg har sett i hullene, men jeg har ikke tørt å Nej den, nei. Nei. Um, vi se Fear, ja. 2005, så det var ju Xbox 360-erene. Um, Også kom det en Fear 2 og en Fear 3, Eh... Så vi snackar ett bra spel. Ehm uh, men kan ju chapt bare vänner kan du i si, spårsmål uh, mot uh, Docker to. Eh uh, har ni någon sånne spel ögonblick eh eller spel för skräckspel som ni har husker godt? Vi uh, kan starte med deg, Jokka, kanskje? Ja, uh, siden jeg ikke har spilt så mye skrekkelikt. Men jeg, jeg har et, et øyeblikk som har brent seg litt fast i meg, og det er jeg fra Resident Evil 1. Ja. Det er sikkert helt tidlig i spillet at du går in en, en korridor, og plutselig så knuser vinduet, og det er denne lyden av det vinduet som knuses, og så hopper det sånne... 100? Stygge byskjør inn og skal ta deg <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og, ja Og det går et par ganger opp og ned denne gangen Og plutselig, en av gangene når det går da, og, og tråkker over et mm -hmm. lik Så våkner jo selvfølgelig dette liket til livet Og begynner å angripe deg. Ja Jeg tror det var cirka samme gangen som disse hundehoppen Da, da var jeg relativt redd, altså som jeg, jeg tror ikke jeg har spilt veldig mye lenger i Resident Evil-en akkurat. Da, da, da skrudder du av. Da skrudder jeg av. Det var en stor avknapp på Playstation-Name. Det var store runder lett til å finne. Ja. Og, kan jeg avsløre at det er tidlig til å spille, ja? Ja, jeg har spilt litt lenger, men ikke mye. Ja, det er vel egentlig det jeg har av, skumle øyeblikk. Mm. Uh, Henning har du uh, det er jo sikkert mange øyeblikk som du vil dela. ja, altså det er ikke så mange jeg husker spesielt godt uh, det som brent seg litt fast uh, i meg var jo uh, Fantasmagoria som jeg allerede har, uh, har dekket uh, tidligere ja um, mm. og så uh, er det i Resident Evil 7 uh, uh, så, uh, mm. så så sånn seg litt uh, Sundbane hovedperson du spiller av og til men da stekker sånn den, stekke hans, den får, uh, får gjøre noe og avsätter sig plattant eh nu han blar uh, uh, in med en kniv så där uh, kniven får han ju rätt i och nu hon blöder oj i i åtton så får uh, stackar son hans ända uh, mer juling <laughs> så han i uh, klarar sig med åtminstone med fingrarna till slut oj oj Uff, uff, uff, uff. Ipene ja. er det der, Nette. Nei, jeg kom, jeg kom ikke på meg en sånn spesielt, egentlig, akkurat nå. Det er ikke sånn et, et, et øyeblikk i disse spillene, da du var sånn, åh oh shit, jeg må ta en pause, fordi dette var for jeg mye. Det har sikkert vært. ja. Det ser vi at du, eh, hvis vi tar dette spørsmålet om igjen, når vi har spilt igjen om Resident Evil 2, så har vi hundre øyeblikk ved det jeg kommer til å nevne. <laughs> det, det blir så mye, det blir sånn samseovervelden oh, well, at du vi blir helt numnet. Den... Henning burde gjøre sitt lite abonnement på Donal for å reparere for dette. <laughs> det, det ene har jo for så vidt blitt nevnt allerede av, i en av kommentarene, hva det? Hva er det sportene, var det? Eller, nevnte, var det Thomas da? Mr. X Plutselig kom inn Gjønn uh, og uh, Gjønn er en vekk Ja Veg Det gjør det jo ekstra spennende for oss Jukka, hvis vi spiller nå For jeg antar at det skjer igjen og hver gang vi kommer til å nå, og er det bare sånn, er det dette rommet? Ja. Er det noen kommer? kommer, kommer liksom. Hver gang vi egentlig burde ha slappet Ja, ja. Så vi kommer jo aldri til å slappe av når vi spiller det spillet. Nei, Nei, det... Jeg vet ikke om jeg skal avsløre såpass, men i de aller fleste lagringsromer, så er det jo en sånn en beroligende musikk. ja. akkurat dette rommet, så er det sikkert ikke det. Det er mulig å huske feil, men det er sånn jeg husker det. Uh, ja. jeg, jeg synes du har lest det om akkurat det der, ja. Uh, men det er ikke akkurat så lett å på når du har sikkert hatt noen bak og så kommer det rum rom, og så... Det er sikkert du går som på automatikk, at sier du, ser du skrive en maskin, ja. så er det, ok, jeg skal det lage det. Det er trygg, jeg skal, jeg skal, Ja, ja, ja, ja. Jeg i googled it, or I Microsoft binged. How to handle scary games? Yeah. Should I get the description? It's three things you should do. Yeah, tell me. I'm going to say it in English. Try imagining something relaxing. You can, for example, <laughs> picture yourself floating on a cloud. <laughs> okay, yeah. Hvis ikke det funker. Ja. Listen to relaxing music. A soothing playlist can help take your mind off a scary computer game. Okay. Og hvis ikke det funker så er det siste tips da. Simply taking slow deep breath can help ground you after playing a scary game. Mmh. Og så egentlig i listen så bare er det YouTube-videoer og alt som dukker opp, så det er i hvert fall andre som strever med dette. Ja. Til og med GamesRadar har en egen artikel om «How to play horror games if you're a talking <laughs> wimp». <laughs> ja, det er meg. <laughs> så det, ja. det, det finnes kanskje hjelp, altså. Ja. Men det er jo morsomt det de skriver, for de sier jo at du skal ta deg selv ut av øyeblikket. Og ja. det, det, det tar jo litt av poenget vekk fra skrekspillet. Hvis du er sitter der og så er det skrekkelig, og så skal du liksom skru på noe Simon og Garfunkel for å lette på stemninger. Jeg tror det var meint som ikke du slår av spillet, egentlig. Ja, ja, det er akkurat det. Det, det, det er sikkert at hvis du har slått av og så klarer du ikke å på frekten, så, så, så er det jo bra å lese Donald, Jukka. Jeg er helt enig. Da ser jeg på YouTube eller noe sånn veldig lett og morsomt for på å slippe å det i hovedet mitt heilig, tror Men hva du skal gjøre når du er i øyeblikket, det er jo en annen ting. Ja. Ja. For det hjelper kanskje å puste, og ta et par dype pust, og bare, ok, det er bare et spil, jeg skal komme igjennom dette, jeg skal bare komme meg til neste lagringspunkt. Ja, kanskje du må, du må pep tak i -e deg selv. Ja, altså, jeg, siden jeg har uh, nevnt GamesRadar, så synes jeg jo de hadde et tips da. Ja. Uh, de sa det så Henning sa, skru på lysene i rommet rundt deg. Uh, skru ned eller av lyd hvis det er veldig intenst. Og så tull og tøys litt med spillet. Få mm. figuren til å ta en liten dans med å hoppe og dukke og bryte illusjonen på vis ja og så var det det siste var vel å la monsteret ta deg sånn at du ser at det er hva som skjer og at det egentlig ikke er så fint mm. ja det, det siste der er jo veldig effektivt vel jeg tror å ja. la monsteret ta deg altså, Visst du är driträdd liksom och så var sån a ja, inte du har lagrat en plats och så går du och så ja, vad händer då om istället gick jag inte ut mot stan i det? Vad är då Ja. Mhm. Okej. Okay. Geist då vet det vad som kör. Och så läste då upp igen och så vet du, men, okay, det är det bästa som kan ske. Ja, alltså det är ju intuitivt mening. Mhm. Mm. For du er på en måte redd denne faren hele veien. Men ikke når du ser kan den egentlig gjør så får du bare en sånn ja, load last checkpoint-screen etterpå. Jeg prøver jo mm. å unngå å, å spille på den måten, for jeg vil prøve å, å leve meg inn i det. Men hvis det blir for så tror jeg det er effektivt. Mm. Ja, for du gjør det motsatt Du, du er så herre at du skruer opp intensiteten Ja, jeg slukker lyset Og headset på Med Litt på opp og, og, og prøver liksom Å gjøre det jeg kan For å For å overleve dette. Men hva hvis Kona og samfunn plutselig bare Tar deg på skuldrene Og du ikke merker du har i rommet här då får dock jag skriva något om detta här på det på blomsten i Vega också men Alltså <laughs> där har du ju redan någon. det har du säkert. Men jag sitter framdeles. Ja. Ja. ja Väldigt bra. Nei, er det noen mer med meg som sier ferdig med kvelden og ordna av? Eh, uh, det var snart eh jeg... uh, it night and the UNISAP. Ja. Det er referanser fra en veldig gammel reklamejukke. Eh, uh, jeg, jeg lurer på om uh, noen av våre lyttere er for unge til å ta den der. Eh, uh, kanskje vi skal love, jeg skal få tag i det. det finnes fram det det, det de gjør det, jeg har sett det Ok, de som De, de som tar denne referansen De skal få produktet tilsendt <laughs> Oi, Joka, det var ganske stor Så, Det er buksene ja. For... Hvis vi får tak i det Ja, ja. Mm. Uh, Jeg ville bare uh, En siste ting uh, Jeg vil dele er uh, Et spel som Gjorde inntrykk på mig I Hellblade faktisk So eh, sacrifice. Ja. Eh. selv om det inte är lackt som ett skräckspel sådan så eh, var det väldigt var väldigt effektiv atmosfär building för det som du spelar då. Eh hur på motsats till mode eh, monstre men samtidigt så är ju muligens schizofren. Uh, og hun hører stemmer, og du som spiller i spelet, så hører du alltid stemmer i bakgrunnen. Uh, og kanske du snur deg da, og så er det ingen der. Eller så hører du at hun snakker til seg selv. Uh, og det var väldigt bra laget, for det ga meg en sånn, litt sånn, er jeg skitofren stemning? Ja. Følelse da. Uh, og de spelskaperne, uh, tror jeg de gjorde undersøkelser om hvordan det var å ha den tilstanden og, og, og kunne alt, og alltid høre stemmer som krangler kanskje inn i hovedet ditt du klarer ikke å få dem til å holde kjeft heller så det synes jeg var veldig sånn på, på visse områder så, så var det veldig skremmende men samtidig så synes jeg også det var veldig tøft at de prøvde akkurat det i det spillet jeg tror de har fått noen priser For akkurat det der med psykisk helse Og formidle opplevelser Ja Ja det er jo godt henne Og så skal det jo, toen kommer jo ut nå Og så så jeg Traileren for toen er jo bare at hun Stirrer på kamera Og så har hun sånn en mantra Eller hun synger en sang eller noe sånt Men det var nok til å gi meg frysning For hun har sånn Intens blick. Ja så den kan jeg jo oppfordre folk til å spille 1-en, og se på 300-tonen. Og jeg, for jeg tror 2-tonen kommer sikkert til å bli også veldig bra. Uh, er ikke noe å være borte i Hellblade, noe særlig? Nei, ikke Nei. heller. Nei, henne jeg? Bare lese det. Nei, det er jo, det er jo litt sånn God of War-akt i sånn mekanikken, for du går rundt og hakker og slår løs på både monster og mennesker. Ja. Uh, men det er denne psykologiske biten som gir deg det ekstra hakket. Ja. Um, så det er på en måte mitt øyeblikk jeg vil, jeg vil dele. Uh, um, men jeg, jeg vil også bare uh, kan du si min, min ting med skreksspill uh, er jo at hvis jeg har et våpen uh, så gjør det meg mye tryggere på meg selv. I akkurat i den settingen. Så hvis vi spiller for eksempel Days Gone, eller Last of Us, eller Dead Space 3, eller Evil Within, Jukka, men jeg, jeg spilte den en god del sammen, ja. eller Control, så er det på en måte skrekk-elementer der. Men så lenge jeg har en maskin-giver eller en så er det mye lettere for mig å faktisk gi det et forsøk. Og det er derfor Resident Evil 2 kan være en bra sted å starte. Ja, men hade du på en måte gitt meg et annet spil der det er mer sånn alien isolation, eh, eller noe sånn der du må gjemme deg, eh, jeg tror der jeg går grenser mye. Sånne spil tror jeg jeg aldri kommer til å spille. Ja, der du er maktesløs, uh, Ja, du er det. Du er maktesløs. Og jeg liker den følelsen, rett og men men det er bare på min... Altså, det sier jeg jo men vi får se. Eh, kanskje Resident Evil 2 viser seg å være en veldig god opplevelse, da, som dere etterpå har lyst på mer, og kanskje Thomas tar jo å anbefale Zoom-a her, som jeg synes høres veldig interessant ut, så kanskje jeg skal prøve det også. Kanskje eh. vi blir sånne skrekke... Kjennere av rang. Innen de neste par årene. Det er veldig lov til å drømme. Eller å ha marit, da, for å si det sånn. Vi spiser som disse aliens til froggar, studen og blunket. Jeg, jeg kom på et annet så jeg fikk lyst til å nevne. Det er A Plague Tale. Åh, ja. oh, det har jeg hørt om. Jeg var veldig fint, holdt jeg på å si, sånn historiedrevet spill. Men uh, ganske uhyggelig også. Hva er det med for oss? Ja, mm. jeg visste ikke at det var uhyggelig. Jeg har bare hørt at det var et veldig bra spill. Jo, jeg vil nå uh, kalle det det. Det En ganske mye skummelere enn en del av de andre spillene som har blitt nevnt her i, i dag i kveldige forstånd. Åja, er det det? Jeg vet bare at ja. det er masse rotter i spill. Ja. Det finns ju folk som har en frykt for rotter, så jeg tror ikke det er Nei. spillet for de akkurat. Ätro de fleste har frukt for millioner rotter på en gang. Og hvis du, hvis du ja. <laughs> hvis du kommer sykken så spiser jeg. Deg. <laughs> ja. Ehm um, Kachamiska runde av på det flotte øyeblikket der der du blir av tusen råttere. La oss det. <laughs> Jeg har kost og grudd meg gjennom denne episoden. Mye å grue seg for. Og så har vi jo noen spil vi mulig skal teste ut fram mot jul Eller hva, Det har vi. Så det har jo vært stas å få stor fint besøk av en kjenner som... Kan du oss litt i hånden på vår mørke vei ned denne gangen? Det har gangen. Vært, uh, fint å få komme på besøk. <laughs> så uh, får vi bare ønske våre lyttere uh, en, fortsatt en fin spilhøst, og så uh, kanske vi høres uh, når det nærmer seg jul og nyttår. En gruvfull spilhøst. Ja. Da uh, takker jeg for meg, for Takk for meg, ha det bra Denne episodens er som alltid hentet fra YouTube Og der er det en gruppe, eller en mann som kaller seg JT Music, JT Music Og han har faktisk en rekke eh, rap-rockesanger Som utspiller seg i Resident Evil-universet Så dette er Resident Evil 2 Rap by JT Music, uh, featuring Andrea Storm Kayden, sangen etter Far From Alive i dette høret. Don't go down with no fight I'm not too bothered by blood Just let my coat dry Hello, end times Goodbye, old life Buckle up, hit the road Muzzle up, lock and load Count my shots Amos always running low These streets are really gonna need a deep clean In addition to a function and cursing Since I'm new to the force Better earn some respect Get the purging to purging effect They deserve to protect Cause everywhere I turn Is a surge of the deck When I put a bullet in I'll make sure it's a head Time. I'll I'm dead now zombie started this party, I gotta get down Can I weather this ugly, infested town? No umbrella will ever cover up this mess now Learn to dance in the rain, steady hand, steady aim Knock them dead, a red field ain't my name Can't forget a place, my trust, my brother was betrayed No luck with helicopters, ought find another way To escape this place, which I can't say I'll miss The stench decay, is enough to make me sick Even though I love my country, call myself a patriot, don't forget Get. nobody's getting paid to babysit when you do some kind the heavy footsteps coming if it doesn't sound human you should do some running second amendment arguments knock a plummet pick up a gun or you'll end getting something stomach